Ja, vi har tisdag här. Det så vifta med några fingrar och så. Ja, det var snabbis på stan. Jag tog mig ut. Det har ju snöat och så. Men det drog ju undan och så. Det var lite... Snö på taken här i området. Och lite vitt på marken, men... Det var ju faktiskt så att det kom fram en sol och så. Det det delvis här. Okej. Den här snön som kom har liksom blivit blött eh, på marken. Jag upptäcker att det är många som lyssnar på den här promenaden och vandringsturen också. På blogger och så. Det tackar vi för. Jag tog mig ner på gamla järnvägen och sen blev det ju då eh, till Ica-butiken och så. Två liter Jose ganska tungt plus lite annat. Och sen upp igen i sessionsområdet. Jag såg en katt också. Så. Där ser man mycket hus men inte många människor. Ja, jag såg väl en kvinna där som gick uh, över det gamla och så. Någon enstaka människa. Det går ganska långsamt, stannar och vilar och har koll efter efterskrev på slutet igår var avbrott i flera timmar orsaken var ett avbrott på listen to my radio ja. listen to my radio.com låg alltså nere i flera timmar det påverkade 15 tal typ men sen var det bara att ansluta igen i de här streamingsprogrammen Det tog några timmar, tror ni på det. Och igår spelade vi in Radio Haninge. Igår spelade vi... Igår så spelade vi... Jag försökte säga att vi spelade in... Vi spelade in Radio... Vi spelade in Radio i Han... igår... och det kommer att läggas in i spellistor här också på t -dat. Idag har jag spelat in våra visor också från Radio Haninge i mobilen Det är på gång Jag ska se om jag kan få ordning på på det här, jag har den i mobilen men verkar ju kroma i datorn Ölgubben var på plats också, ett ögonblick ja, Jag måste ladda rådare så hör där. Men eh, jag har pratat i mobilen promenaden. Jag har gått via Parken och kyrken och så förbi Russinbackens behandlingshem skulle jag säga och Trollbok handen, gamla järnvägen och så en bit fruktansvärt kallt. Eh. Det var alltså snöat. Ja. Eh. Ja. Det är alltså snöat och så på natten man det är blev ju ingenting utav det för att det blev åtminstone några grader. Det kommer lite konstiga metalliska ljud ibland på här dator. Det låter väldigt eh, konstigt. Men eh, ja, det är mycket med tekniska och så. Uh, igår så blev det ett avbrott på listen to my radio det här pågick i flera timmar jag kunde inte göra någonting det påverkade ett stort antal kanaler dock inte alla och jag kan alltså spela in. ja jag kan alltså spela in i mobilen också där dela med Google Drive vi har lite konstiga ljud som låter ibland jag vet inte var det kommer ifrån Ja. Det var en bra discolåt Och det var också en bra discolåt Men de försvann ju Med en hisklig fart Vi har publicerat promenaden när jag pratar i mobilen I långsuttande Nej, snön blev ingenting Det var väl snö... Snöblask och så. Det låter konstigt ibland, men... Jag beklagar de här konstiga, metalliska ljuden. Jag kan ju också sända direkt från mobilen istället. Och prata i den mikrofonen. Men det blir besvärligt. för att få sitta och hålla i den då? Jag inte. Men rent tekniskt så går det. Ja, vitamin... Ja, vitaminmjölk och så... Fisk. fiskbullar i sås och Ica hade gjort spagetti och köttfärs sås Ica köket hade alltså gjort spagetti och köttfärs sås med ketchup ja, vi hade tagit av mig alla kläderna kollat boxen först kläderna av duschningen och spaghetti och köttfärssås från ICA köket till långsetten som gör vissa rätter och så lokalt i någon kök där. Lägg inte vilket att so i sängen att du tvissar flera timmar och sovit och så vi orkar med det här och eh, för en stund sen så vänder jag upp en liten bulk med fiskbullar med sås bara så där eh, TVn är på, det hörs ingenting. De rör på käften, men det är nog tekniskt fel. Vi har den 28. April igår var det avbrott i flera timmar. Orsaken var listen låg nere i flera timmar men de fixade det sen där borta i England. Ja, sånt kan jag inte påverka alls. Det är sånt som tyvärr kan inträffar uh, beklagar sådana tekniska fel men jag kan inte på verkar det. det. Kan föregås till både juni, juli, augusti och såg jag en såg en svart kvinna på ICA och när jag kom ut från ICA så kom det en svart kvinna på Klostergatan som skulle handla på ICA. Fantastiskt jag har sett två svarta kvinnor i Logg i dag. Jag ska ta ner inspelningen här från äh, från Radio Haninge äh, igår. Jag spelade alltså in radiohaning igår men eftersom det var så mycket tekniskt strul här så blev det inte uppskickat till äh, archive.org Det är mycket kallt och blåsigt och var Det var varit snöblask och så men det, det blev ju alltså ingenting Det var lite snö på hustaken Och så i morse Faktiskt Ja, lite vitt Kyrkberget här borta Hade snö också, det ligger ju 300-400 meter Över havet Men det har väl smält bort Och jag såg inte speciellt Många människor Som var ute och Rörde på sig. Ibland blir det mycket som händer på en gång. Jag ska på min HP 615 som vi i ifrån... Uh, ...ta ner en uh, MP3-fil, en inspelning. Från igår, uh, Radio Haninge, dragspel. Uh, 16 till 18, men inspelningen blev lik. Jag har inte hunnit med att ta ner den här. Avbrottet igår var ex-antag... ...ja... Avbrottet igår var x antal timmar och listentummaradio.com låg helt nere och cirka 15 kanaler eh, var alltså inte i sändning. Men det kan jag inte alls påverka och det bara avvakta helt enkelt tills teknikerna eh, fixar till dessa tekniska problem där borta i England, alltså på listentummaradio.com. Jag beklagar avbrottet men Det är sällan som det blir Något tekniskt fel men nu blev det ju det Och det är inte mitt fel Men sen Så kom man in på sidan igen Och kunde bara gå in i de här Olika Streamingsprogrammen då Två stycken gå på Hedcast och två Birdstream stream Och helt enkelt Ansta till servern igen Och så började det att fungera igen Och man kunde även få igång en Mobilkanal nummer två Samt med varman igång Men man får ha Och eh, I mobilen har jag Även eh, Opera Mini På 11 megabyte. Man ser mycket hus och så men man ser ja, man ser mycket hus men inte många människor. Det är aldrig några stora folksamlingar här. Man ser bilar som verkar ha fastnat på samma ställe som Karlsons klister. De rör inte på sig, de står ju precis på exakt samma position. Här till min HP 6.5 ska vi nu ta ner inspelningen från Radio Hörninge måndagen från klockan 16 lite över efter 18 också man. Dragspel Det heter Speldrag som är inspelat från c datons VLC-mediaplayern. Ja, så många svartingar ser man inte men jag har faktiskt sett två, två stycken svarta kvinnor idag. En på Ica och en på Klostergatan som ska in och handla på Ica. Ölgubben rullade tillbaka till Slaggatan med sin rullator långsamt. Han har köpt åtta ölburkar. <skratt> Hik och morgon ska rulla med sin rullator från Slaggatan till Ikebetöpa åtta ölburkar på fyrpack. Jag har noterat detta. Och denna procedur upplepas exakt varje morgon. 365 dagar per år, den så kallade ölgubben. näcklig upp jävel med skägg och så som röker. man har nubbe två och två liknande på sägen nån som har ju hade varit på det här jag av småsarna vid där men men de var väl Hörde man hand fick ordnat och rörabst bara något tog ex antal veckor men på Belgien faktiskt i alltså blev Ja, rom och opera. Man kan göra sin förra kanaler på och det verkar vara att man kan läsa på rom. Ja, tydligen. Men helt annorlunda. Avbrottet igår. Flera att man radio på nere. Under T. Då har inte hunnit med till i från Radio Haninge till C-datorn. Och inte hunnit med RG från Radio Haninge till en... Drive. Ja... efter en stund kan man redan kväll med svegott uh, som är fritt att ladda ner efteråt som en mp3-fil fast egentligen sänder dem som video eller film med YouTube. Uh, jag tror på svegot.gm.com sökte jag på svegot typ och där en mp3-fil att ladda ner det har jag inte hunnit med för kväll med svegott Måndagar 18... Nej, men... Som webb-tv, men... Efteråt kan man radda ner det här som en mp3-fil. Kost. Kväll... Vår söka på kväll med... Nu heter vi Andersson, är utgivare. Ja, en <här> <här> En liten... Eh... En liten krok som sin vita krok Han har hemma kommit Nattens köknäpps väl Borta han eh, eh, Till ska det bli svara Snubbla i trappen i En mindre skrubb Ska vänster fram Ska vänster fram Förmöda han Stora stor alkoholister De har perist Och eh, fungera också eh, På C-datorn Men på D-datorn är det mycket Sär normalt nu um, uh, Så jag har inte hunnit Riktigt förstå På C-datorn har jag lyckats få Min Det en mp3-fil också här. Från A.G. Haninge. Drag-drag-spekstån.se Saken är ett av dörr nere. Det skulle börja komma emellan. Här på c -daten. Den verkar ju... Svart och vit skedrakad skala. Damen, det är ett rasbörd. <gör> Bara? <gör> Bakuppgifter. Mjölk. Kan jag rekommendera en liten packning. Den upplänger i era afton. Den kom just in på nyhetermedia. Tjatango.com Idag blev det svettigt i långsötta med ett hela plusgrader. Vi undrar var... Äh, men... Kanske. Nej, inte. Den kanske kom... Det var det. Jag kan inte göra för att använda tangentbordet. Datorn jag återkommer sig. Går i mikrofon i mitt botan får jag inte bort. Utan för att komma åt den datorn. Det har jag lite grann framför mig. inte på samma gång ha min mun framför själv, huvudet. Jag använder ju inte med headset. Så att ibland så kan jag inte säga någonting. Jag måste uh, använda tangent. tot. Gäsaster runt så är det de här. Menar, vi kan höra att det dit angår katalysator på. Sorry, radio. Med mig Andreas Järpe som är ritsälsk halv 6. Nu nära på här kommer ekot. Ett krav för att und krisen. Kommissionen föreslår tillfälliga ja, åtgärder bankernas likviditet exempel när reringen av då förslagenas av den är också Andersson.blockspot. Jag pratar i mobilen. Gunnar Ankom på promenatlänk på nyheterna Här kan jag också ladda ner våra visor som är inspelat i MR-rekord mobilad via Google Drive. På radiohaninge.se fjol, Visor, radiohaninge.se tisdagar klockan till fjol. Vi mådra dragspel så är det måndagar 16-18 radiohaninge.se Och det är väl just... Nej, det är alltså drömmet som ska nu laddas ner till eh, D-datorn här. Jag har inte gått igår, men det var ju tekniskt strul i flesta. På 15 kanaler ungefär. Som ni kanske märkte. Men orsaken var att My Tech och låg nere. Så att säga. Ja. Det gick inte att nå och då blev det också tyst på ett 15-tal. Nu ska jag få ner en meddelande från C-datan speldrag från Radiodhaninge ett program med dragspel. Det sägs normalt sett på måndagarna. Vi har på tisdag klockan 16 normalt sett speldrag. Det vill säga Radio har 14. Tycker jag nu mera spela in. Är order appen i Min ja Å, vitaminer också bra faktiskt. Min mjölk, skit i långsöten hade tillväget i ett köttfärssås. Tog två sådana. Jag nogta ner i magen Värmde även upp här fiskbullar med sås. Jag har legat och vilat och så i sängen tidigare. Ja, jag måste bli slumra in innan jag dagens dagliga Direktsändningar från Långsöten och Svakt Svar ligger ju Och en gång fick jag E men jag tror inte den Ja Tre spelsprogrammet till Deltatorn Spel i player och också från Lagarna uh, som jag följer Frensle på Det mer om jag är trött och tänker Det är tjatat det är Vansinnigt är Lite tjatande Världsatslutna gånger Men ut kom i alla fall och det det inte. Även om det kom i någon form av snöblask. Det låg lite snö på husstaken, Det var lite vitt. Delvis i alla fall på marken. Men det smälte faktiskt bort sen. Så det är ganska fuktigt ute. Men det behövs ju faktiskt. Eh, ned om det ska tuxa. Prill har vi. Jag glömde bort faktiskt. Ängelbräck i går men. Strul med det tekniska och så Flera timmar Men det var så ängifrån Skrift Ja Läste in om det På Stockholm Och just det är fint och så Men Jata efter detta Tyvärr Men Ängelbräkt Ängelbräcksdagen Var det igår Och förr så Brukar Ju de nationella krafterna eh, Hedra Ängelbräkt på Ängelbräkt Ängelbäckt, Ängelbäcksson på Ängelbäcksdagen i Stockholm Jag var med Åtminstone några gånger Det också under några år Hetade också Ängelbäckt Ängelbäcksson på Ängelbäcksdagen Han hade tysk börd Denna enormt stora Frihetshjälte som till slut Brutalt mördades uh, uh, Av någon gruppe Som hette Natt och Dag tror jag Och liknande Det var länge sedan och det var förskräckligt Ja det var fruktansvärt faktiskt Det var hemskt äh, Det här äh, Mordet Engerbäck äh, äh, äh, Engerbäckson Som skedde väl på 1400-talet. Men den MP3-filen vet jag alltid riktigt var den ligger. Och jag tänker inte leta i hundra år. Bland tusentals filer i olika hårdiskar. Mina ögon orkar inte med detta. Eventuellt så kan det ligga på arkaj.org om man söker på Engelbrekt. Eventuellt så kan man hitta en sån här med mp3 filer Och kanske kan söka på <coughs> archive.org på Engelbrekt och hitta en mp3 fil som jag har läst in om denna enorma frihetshjälte Engelbrekt Engelbrektsson vi kanske skulle försöka pröva detta senare ja, eh, Dr. Fild har ett fint huvud faktiskt, det påminner om ett ägg på något vis. Men där katten stirrar på mig också då. Det dök upp en katt. Och jag ser förvisso lite skrep men jag har rensat upp rätt bra faktiskt här. Det har inte blivit så farligt i alla fall. Det ser rätt så hyfsat ut i områden här. Det är ju varma Datorer som är igång dygnet runt Jag kan inte hålla på Stäng av och starta upp Det går inte att... då får vara igång och Det går lite sakta Lite långsamt men, men, men det fungerar Våra kanaler måste Helt enkelt vara igång Sånt två datorer och Det går inte att hålla på Stäng av och så Det blir fruktansvärt jobbigt Ja, nu kommer faktiskt MP3-filen ner här till min HP655 då. Inspelningen från Radio H9. måndagen den 27 april 16 eller 18, men inspelningen blev lite längre än så. Nu får vi lite annat, men om en stund så kan vi få in den här inspelningen i spellistan också på VU Player Och sen ska det också inspelningen av Våra visor idag Radiohalinge.se klockan 13 Tisdagar 13.00 Våra visor Och den spelar in från mobilen MR Recorder Jag kanske missar några minuter Men i princip så gick det bra Delar Det låter rätt så bra. Och typ sjukskrev. Ja, eh, det låter rätt så bra. Och lite glappkontakt till lite kablar. men tror jag fick ordning på det glappet. Nu kom den ner. Nu ska vi se. Det går lite sakta och så, men... Man får ha... Eh, ett hållamot faktiskt här får man ha. Ja. Kladdig tejp också som fastnar på fingrarna. kommer ju tömma blåsen också varje sekund så att det är lite jobbigt. Ja, tog han fram en baseballträd där på. Och vitöl så. Går ni på äta? Nu. Justen spelar kvällens sista dans. Har du så följt med mig till samma stolpe fram? Ja det var intern, intern som fick ett avbrott Kontakt på en kabel här bakom en skärm. Jag lyckas få tillbaka min interna intern alltså direkt färker och så. eller ifrån datorerna så var ingenting som påverkade er lyssning vi råkade komma åt en kabel och så, och så var lite lite kontakt i en annan kontakt som skulle in i en hona ja det låter konstigt men nu hör jag normalt så ska jag gå in på Google Drive min HP 165 och ta ner våra visor inspelat Vars sjunger du och jag i P4 Gävleborg där vi pratar med Ingrid Larsson, arbetsterapeut inom Region Gävleborg som har varit med och arbetat och tar fram en informationsfolder. Tips och råd till dig med covid-19-symptom. och Ingrid, den rehabiliteringen av coronapatienter, hur stor utmaning skulle du säga att det är för sjukvården? stor utmaning som det ser ut idag klarar vi ja men far och helvet är den äckliga käring här ska vi klada, nej det smälter bort men det är ganska bra bra kalla vindar, dagen är i med fast under hakan här om ni hörde på gunneranderson.com exempelvis gunneranderson.blogspot.com jag kan se på den ute när jag pratar när jag pratar Andersson, Utlagt på punkt, punkt, exempelvis ut i sändningen på äh, jag kan inte hålla på jag orkar inte med detta Datorn ska vara igång och sända äh, vi har cirka 20 kanaler att pilla med och hålla koll på äh, och, äh, gårdagens avbrott varade i x antal timmar men sen så fick vi igång De här som ligger på listen tomyradio.com Det var alltså ett tekniskt fel i England faktiskt. Och då får man ju en sämre lungkapacitet Och så har vi några kanaler också MyRadioStream.com och Kaster.fm Nu har vi också ytterligare direktkanal Från C-datorn i Caster. De kan ibland gå ner någon gång men då får de dem citera på det direkt 5. caster. fn spelare också finns det på, för att lyssna på direktsändningar dalakanalen.webnode.se jos nya steklusna. Ja, det är många gubbar som är skickiga. in, in man, man, man. Rör sig, men det blir kroppen i rörelse, man inne i det ligger en säng. Kroppen inte rörd. Natt ska men blåsa ja. till stora mängder i sån här plasthinkar uh, kan man säga. Det luktar illa man och springa upp och kissa till minut på det. Ibland blir det väldigt mycket. på en gång, men när man kommer ut så ja, när man kommer ut bra, med blå inne. Dessutom sitter man också i några vätskor och så så att det kan också påverka. Och jag kan rekommendera också då eh, vitaminmjölken med en, ja med en på slutet. Mm. Vitaminmjölk. mjölk Det är väldigt bra. Jag fyllde på med en mugg här, men den är lite kall. Proteinmilkshake. Mycket apelsinjuicer. D och C-vitamin. blåbärssoppa blåbärssoppa i stora mängder. Och protein... Proteinmilkshaker skulle jag försöka att säga... Nu kan jag skifta mellan på C-datorn och jag Chrome. Ja, jag försökte säga att jag har Chrome. Jag har fortfarande Chrome på C-datorn. Jag har fortfarande Chrome på C-datorn. Jag var en browser, Internet, explorer Opera. Ja, jag tror jag har c också faktiskt där. <laughs> ja, det är ganska varmt. Vi drövde Ja. det där är på en nyhet runt. Sådana här, Lockitex. Inga musar som åker omkring och olika håll nu vet du. Därpå. Kapok. -katt bil. Oj. Jag vill bli beslagtagen. det på en cykel? Jag Det gör det faktiskt inuti lagen. Han har väl byggt... Den självåt. Han har byggt den där cykeln... Oj! Konstiga... Oj! Konstiga... Konstiga... Konstiga... Ja... Oj! är konst... Det fungerar... Det var mycket konstig cykel på kanal 10. Det är lite... Upp. Du... Det där blir böter. Ja. Oj. Mauri... Nej, men han fick väl inte köra vidare, va? ...pill, nu är mobilen... ...av. Och då man sen startar upp så uppgraderar de då Android... ...da! Jag ska här också försöka få ner våra videokon... ...man är också från Google 8. 5. ...huvudet huvud också på burken... burken ...arsch... Äh, ...råbet... ...vetvärdigt huvud... ...ansy minst sagt märklig ut... ...ha ja, ett pension... ...håll efter... ...valt om de sista timmarna... ...tio... ...håll jag... ...jag har väl... ...för mycket utgifter och för lite... var fast. på för oh, ingen. Det delvis. Det är väl kanske lite halv här ja. Yeah. till och mm. någon större på att vara helt då men mm. att som komma personen. Då så på vem Som sig något i alla fall ju smält. Jag kunde se Kyrkberget väster om långt snö uppe på hopparna. Bergen ligger på en meter kallt där uppe på Bergsöppera. Ja, is är det här som till C och d och VU-player spellista och in från mobilen MR-rekorder. Radio Harlingen ingen tisdagar 13 00 Till 14 av dem. Ibland händer det väldigt mycket på två dataskärmar. Till höger också en tv-skärm lite längre bort. Och det är in en kall kylperiod. Ett bakslag för Jag ska våren. Jag ska ta dig i mitt hand. Jag ska vyska ett namn. <här> somnis för att så boda. på måndag klockan 16:00 lyckas jag spela in speldrag på t.harninget.se. Kan se datonsvel.se med Player och tisdag klockan 13:00 våra visor spelas in från mobilen och appen MR Recorder. Den kan ni använda och lägga in våra olika serveradresser och lyssna på oss via MR Recorder-appen. Den finns åtminstone för Android-systemet. Jag kan inte uttala mig om det finns. Man får söka på nätet helt enkelt efter MR Recorder eller Google Play butiken. Man lägger till överallt och vara noga med protokoll 1 med T på tutet. E4 Gävleborg. Gävleborg Sveriges Radio. Oj. Åh oh. oh. oh. oh. oh, gud vilka höftiga disco-låtar men de försvinner ju väldigt uh, fort. Gävleborg nej det här är dåarna då då då då då då då då då ja man kan ju ta en burk med vita eller fiskbullar men det Fiskbullar med sås då stoppa in i en mikrovågsugn och så går det så fort att värma upp och få isa det faktiskt men spaghetti och cheddarvarso Var också gott förut på köket som tillverkas lokalt och det är två stycken såna de gör väl färdiga spörgåsar och vissa maträtter och annat bröd och så som ordnas till i köket. och man får ju ha mycket tålamod här för att det går till långsamt ibland händer det mycket I studion och så Ingen tekniskt strul men det går lite Långsamt och så Man får ha mycket tålamod Detta kan ni inte se Men ni kan ju höra Mig berätta om detta Jo det var ju kallt och så Blött och fuktigt och så Men snön smälte ju bort Jag eh, såg väl inte så många människor direkt Jag brukar mycket stanna och titta och så Efter människor om man ser några Och skrep och så Men var ganska dött eh, faktiskt egentligen inte allmänt här När det gäller människor Jag såg väl kanske några få människor och så Som ut och rörde lite på sig jag. Jora, det fungerar med två datorer men det går lite långsamt. De är varma och varma datorer och så kan ju faktiskt börja uppföra sig konstigt så att det förekommer också att jag stänger av dem faktiskt och så. Men det är inte så ofta per år. För då blir det tyst på många kanaler och så. Det är lite halvklart och så. Jag tror solen Jag tittar fram lite grann till och från här 28 april och tack vare kylan så är det här pollenbesväret inte så allvarligt med klåda och så. Jag ser ju vissa faktiskt det börjar er trots allt grönska något kan man ju se liksom men inte så mycket. Det dämpas ju ner av det här uh, kyliga luften och så. Men det har ju också kommit igång något med vissa ska vi säga träd och buskar och så annat. Men inte så väldigt mycket faktiskt men lite grann trots allt har det börjat att granska att det går lite sakta så för våren här. Så det i princip är väldigt kallt Ja. Jag brukar ju ta med en tupplur också i sängen och så för att orka med de här eftermiddagarna Man är uppe tidigt och så Det här nederbörden försvann väl och solen började väl någorlunda titta framåt det ganska plötsligt ute men någon snö på marken blev det ju inte jag tror vi har fem fem plus grader det låter inte så mycket en sol som kanske tittar fram någon gång Jag misstänker att det är bra kallt i hela Sverige faktiskt och norrut så lär det vara ännu kallare med ännu mera plusgrader. Ja, i södra Sverige kanske det är några mer Eller fler plusgrader Men det kan ju inte vara Så väldigt mycket direkt Ja, kanal 10 här på. Börken Ja, nu får jag ner Radio Haninge här till C-data Om Google Drive Våra visor Det går inte så fort Men Man får jag tåla emot Jag kan spela in i min smartmobil som är avstängd. Med MR, MR Recorder-appen. Och sen dela via Google Drive. Och aktivera delningslänken där. Nu ska se om man kan få ner den här till, till äh, D-datorn också, HP 6500. Ta en stund nu. Våra viser alltså. Radioharning.se och tisdagar 13 till 14. Jag spelar in hjälp av Google Drive-appen. Det druck upp en katt också idag faktiskt. Jag ska vända mamma och fixa in på en katt som stirrar på mig. nedslag från olika aktiviteter runt om i Stockholm. Det här rapporterar Dagens Nyheter. Dagens dumheter. Ja, så heter det. Ja, det var en bra låt, men den försvann ju ganska fort. Det vi se här. Oh, när jag lutar mig framåt och pilar på tangentbordet tangent, till C-datorn så kan jag inte äh, prata i mikrofonen. Jag kan inte ha munnen emot mikrofonhuvudet då, för då lutar jag mig ju, äh, framåt. Det är väl en äh, riktad mikrofon. Äh, inte rundstrålande. Man måste vara ganska så nära mikrofonhuvudet för att kunna höra sig. Ja, nu kommer MP3-filen ner till C Och D-datum med våra visor Inspelad från Radiohållningen.se 13-14 tisdagar Från serveradressen Och den är inspelad från MR-rekorder ja, I mobilen En app Där man kan lägga till url -er, Serveradresser Och spara dem i en spellista Och den har också då inspelningsfunktionen kom åt en kabel och lite avbrott på intern internlyssningen men nu kan jag höra mig själv jag kan alltså höra mig själv igen, det tackar vi för det är ingenting som ni kan märka små flickor här, oj oj med hjälmar på huvudet ja de kan vara söta det ser man inte så mycket av i långsöten inte Man ser knappt en levande ung, Men gungorna ser man och ingen gunga på gungorna. Leksaker och småbarn överallt. Det är inte en enda unge ser man. Skyltar. Kör sakta, lekande barn. Och solhändsvägen, Maranatahuset. Man har också sett upp en trelåda med skylten. Kör sakta, lekande barn. Om man tittar så ser man inte en enda. Vita rackarunge En tvärgplatte Som åkte en breda med fyra hjul Kan man se på tv-reklamen Från Kondig här på kanal 10 En liten Svartskalle på en breda Med fyra hjul Och där var en liten horunge Som öppnade en dörr Och där bytte vi kanal också Där glömde jag inte Kåt Nej, bara lite och instämmer alltså i kritiken Vi hör avtalssekreteraren Thor Man har fördovat att man skulle avskaffa karensavdraget och det har man inte gjort men det är fortfarande kvar och sen får man ett bidrag till de 700 kronor Så att folk upplever sig lura, kan man ju konstatera och det där ringer bra Avtalssekreterare Thor Björn Johansson i LO-reporter Lova Olsson På dagens presskonferens delade Folkhälsomyndigheten att antal döda i covid-19 nu är uppe i 2355. Det är en ökning med 81 personer sedan igår. Antalet bekräftade fall av coronasmittade är 19 221. Och antalet patienter som vårdas på intensivvårdsplatser minskar något. Idag finns det totalt 30% lediga IVA-platser men belastningen ser olika ut mellan det säger Socialstyrelsens krisberedskapschef Johanna Sandvall. Det varierar från 0 till 60% kring den icke-välida kapaciteten. Det är de som inte har några platser och de procent... Yeah. Idag får 1 personer vård i Sverige, vilket är fortfarande i Stockholm, intensivvårdspatienter med ökning i andra delar av landet enligt Folkhälsomyndigheten. Det har nyttatser i hela landet genom patienter med hjälret, säger dyrelsens krasanval. De befintliga och förstärkta transportorganisationer vi har byggt upp, inte minst ens här, Jag förbereder, är förberedda och redo att nyttjas och nyttjas daglig borter så att vi kan använda densiteten på bästa sätt. Johanna, Socialstyrelsen, rapporter, Garl. Sahlgrenska under helssjukhuset är först i landet med att se gälla kompetens hjälpa de covid-19 som har varit sjuka tillbaka till sju olika yrkeskategorier för att ta hand omfattande rehabilitering som krävs. Monika Fagervik Olsson, professor och sjukgymnast vid Sahlgrenska. Fler patienter som man måste uh, ha mycket blick än man i vanliga fall har. Vi träffas utanför entrén till sjukhuset. stora skyltar med stopptecken på informerar om den pågående coronapandemin. Med start den här veckan så kommer olika yrkeskategorier som läkare, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, dietister och logopeder och samarbeta i speciella kompetensteam. Syftet är att mer effektivt ta hand om det ofta omfattande vårdbehov som svårt sjuka covidpatienter har hela vägen tillbaka till ett friskt liv. Katarina Sunderhagen är professor i rehabiliteringsmedicin. Det behövs speciella team därför att sjukdomen är komplex och vi vet inte exakt och hur den beter sig och den har tagit väldigt olika uttryck hos olika patienter. Sen coronapandemin startade har nästan 480 patienter vårdats och skrivits ut från Sahlgrenska i Göteborg. Motsvarande siffra i Huddinge är 600. Men för många coronapatienter som varit svårt sjuka och intensivvårdats länge så tar det också längre tid än för andra att komma tillbaka till ett friskt liv. På salgränska har man stora förhoppningar på teamen. Det är ingen annan i Sverige idag som har dratt igång och jobbar med multiprofessionella team och inte heller internationellt. Jag har kollat med både Storbritannien, med Tyskland och Italien och USA och man är inte på banan än. Säger Katarina Sunderhagen som är professor i rehabiliteringsmedicin. Reporter i Göteborg, Karina Holmberg. I Brasilien har högsta domstolen startat en utredning mot president Jair Bolsonaro. Han anklagas för att ha försökt påverka den nationella polisens arbete och få tillgång till hemliga dokument. Den politiska härdsmältan i Brasilien fortsätter. I fredags avgick Jair Bolsonaros justitieminister Sergio Moro under en presskonferens- –där han anklagade presidenten för att ha försökt lägga sig i den federala polisens arbete. Morrow hävdade att Bolsonaro försökt få tag på hemlig underrättelseinformation– –och för att ha försökt byta ut polischefen av personliga och politiska skäl. Tre av Bolsonaros barn, alla politiker, har försökt stoppa utredningarna. Idag dag utnämndes så Bolsonaro en familjevän till ny chef för federala polisen– –och en frikyrkopastor till ny justitieminister. Men även om de nya utnämningarna kanske bidrar till att stanna upp utredningarna mot hans söner ger de knappast Bolsonaro någon respite till krisen som bara djupas. Igår meddelade högsta domstolen att man inleder en formell utredning av Bolsonaros agerande med bas i de anklagelser som hans tidigare justitieminister lagt fram. Men också för att justitieministern kan åtalas för förtal av presidenten om han inte kan bevisa sina beskyllningar. Samtidigt höjs allt fler röster för att ställa president Jair Bolsonaro inför riksrätt. Men frågan är om en sån process kommer att sättas igång mitt under rådande pandemi. Hittills har det över 4 500 personer dött till viruset i Brasilien. Lotten Kolin i Bogotá. Då ska vi till Frankrike där premiärministern i eftermiddag har presenterat planen för hur landet kommer att öppna igen från och med den 11 maj. À partir du 11 maj... Sa mise en œuvre va reposer sur le triptyque, protéger, tester, isoler. Skydda, testa, isolera. Det är de tre ord som ska styra en övergång till mer av ett normaläge efter coronaepidemin i Frankrike, där hittills drygt 23 000 människor har dött. Premiärminister Edouard Philippe betonade att skyddet mot smittan ska ske först och främst genom att det fysiska avståndet ska respekteras. Munskydd rekommenderas och blir delvis obligatoriskt och ska distribueras till alla hushåll. Dessutom ska masstestning genomföras. 700 000 tester i veckan ska göras över hela landet och när man upptäcker positiva fall så ska smittspårning ske. De som är positiva ska isoleras, antingen i hemmet eller i något av de hotell som har hyrts för ändamålet. Skolorna kommer att öppna från och med den 11 maj, men bara i regioner där smittan är på en låg nivå och frivilligt. Med max 15 elever i varje klass. Daghem får ta emot högst 10 barn per grupp. Gymnasieskolorna öppnar den 18 maj. För gymnasieelever blir det obligatoriskt att använda munskydd. Och det rekommenderas för lärare, men inte för mindre barn. Även i kollektivtrafiken blir det obligatoriskt med munskydd. Men för att resa mellan regioner i Frankrike så kommer det att krävas särskilda skäl. Även butiker får öppna igen den 11 maj. Men i slutet av maj ska en utvärdering göras för att avgöra när restauranger och barer kan öppna igen och vilka rekommendationerna blir inför sommarsemestrarna. Margareta Svensson, Paris. Alldeles nyss startade en presskonferens med utbildningsminister Anna Ekström och Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Karlsson. Vår inrikeskommentator Fredrik Fortenbach lyssnar- och Det har möjligen med studentexamen att göra, eller vad säger du Fredrik? Absolut. utbildningsministern sa så här har man det här i budskapet: festen är inställd och alla måste tänka så. Eh, inte, det kommer inte gå i Sverige och att ha några stora utspring, inga stora fester, inga stora baler. Men folkhälsmyndigheterna har då funderat över gården. Då, att ha en av firande och examen, alltså avgångar, avslutningar. Och då har de, säger de nu då synligheten nu att mindre ceremonier är möjligt. Ingenting för hela skolan, men man kan ha gruppvis harmonier. Det lär betyder till exempel avslutning i en klass. Man kan även ha utspring, men då ska det ske klassvis, alltså bara en klass som springer ut. Och då ska antalet anhöriga som deltar begränsas. Och ungefär så långt har vi kommit nu under denna prästträff. Så det finns i alla fall lite hopp för årets studentkull. Ja, det kan man väl säga att det har blivit annorlunda firande, sa utbildningsministern. Och, och hon sa att hon förstår att det här är stora uppoffringar för ungdomar. Och, men det går då, att det kommer i alla fall gå under vissa former att ha avslutning. Men ingenting kommer att vara som vanligt. Det gäller ju mycket annat också. Tack så länge, Inrikes kommentator Fredrik Furtenbach. Idag kom beskedet från flygbolaget SAS att 5000 anställda varslas som uppsägning. Det är nästan hälften av personalstyrkan. Bolaget måste anpassa sig till att det är få som kommer att flyga under en längre tid framöver, säger SAS-vd Rickard Gustafsson. Först 2022 tror vi att efterfrågan kan jämföras med hur den var före krisen. Richard Gustafsson beskriver det här året och nästa som en hängmatta där efterfrågan på flyg kommer att vara nere i botten och först därefter återhämta sig. Idag varslades cirka 5000 SAS-anställda om uppsägning, 1900 i Sverige, 1300 i Norge och 1700 i Danmark. Varslet slår brett över yrkesgrupperna i bolaget. Det är ett smärtsamt beslut som jag, kanske är det svåraste jag har tagit under de år jag varit här men det är ett nödvändigt beslut för att vi ska överleva. I dagsläget är efterfrågan på flyg nästintill noll. SAS upprätthåller bara några enstaka linjer i Norge och Sverige. Men flyget kommer att komma tillbaka, tror Rickard Gustafsson. Tills dess är planen att köra på sparlåga. Inte skära ner på antalet destinationer i första hand, men på hur många flygningar som görs till varje ort. På så sätt så anpassar vi oss, men vi upprätthåller infrastrukturen och säkerställer att det går att resa mellan viktiga städer runt om i världen. Jakob Pedersen, flyganalytiker vid Danska Sydbank, tror att SAS-plan på återkomst 2022 är realistisk. Nästa år kommer flygningarna att börja. Men vi ska förmentlig helt in i 2022 för trafikprogrammet är upp och köra fullständigt. Men det kommer att behövas mer direkt statligt stöd till dess. Det ser mer och mer nödvändigt ut. Rickard Gustavsson instämmer. Han är glad över de statliga kreditgarantier som har utlovats, bland annat av Sverige. Men det krävs annan tillgång till kapital. Jag är glad för de paket som så här långt har kommit och de har hjälpt. Men vi kan inte bara ta på oss lån framöver. Vi måste hitta andra former. SAS-vd, Rickard Gustafsson, reporter Filip Bromqvist. Det blir inget tillfälligt stopp för trängselskatterna i Stockholm och Göteborg under coronaepidemin. Enligt flera partiledare lämnade statsminister Stefan Löfven beskedet när han träffade de andra partiledarna idag. Förslaget från Sverigedemokraterna och stöddes av Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna. Och som sedan dess har uttryckt sitt stöd för detta förslag. Stadsbussarna i Jönköping kommer att börja rulla igen i kväll. Arbetsmiljöverket har beslutat att bussbolaget Keolis måste skapa avspärrningar så att förarna inte riskerar att smittas av coronaviruset av passagerare, det rapporterar P4 Jönköping. Det var fackförbundet kommunal som krävde skyddstopp för bussarna eftersom deras krav inte uppfylls. Men nu är alltså frågan löst och stadsbussarna i Jönköping kommer att börja gå igen framåt kvällen. Vi avslutar med väderprognosen som säger att ikväll och natt kan det i Norrland förekomma enstaka snöbyar, annars mest uppehåll och en del klara områden. Imorgon sen blir det växlande målninghet i hela landet och mest uppehållsväder. I Norrland kan det förekomma någon snöby. Temperatur från 6 till 10 grader i söder ner till 0 och 5 grader i norr i fjällen minusgrader. Ekoproducent Thomas Axner. P4 Sveriges radio. Vi tjuvlyssna lite grann ibland när upp lite regler och så det var ju lite grann av där så vi lite på vi är lite fräcka och jag väntar på att våra viser ska komma ner på C-datorn här men det kanske dröjer en stund när man får ha tålamod och så jobbar ju med varma datorer som är lite långsamma och så igång dygnet runt så att man får ja, tåla på det. Jag fick i mig vitamin, mjölk lite pålägg och så. Här har vi apelsinjuice, protein, milkshake och lite annat uh, som inte syns. Ja, jag kan ju skicka upp den här uh, våra visor till världens största internetarkiv arkiv.org arkiv.org Org fem, fem biljoner filer, bokstaven B. Alltså inte miljoner utan biljoner. Det verkar dröja att få ner våra visor till C-datorn. Men vi har Radio Haringas inspelning från måndagen och även våra visor från tisdagen här på D-datorn. Och vi upplejer spellista. Ja, på C-datorn har jag fått ordning på webblesaren Opera. Den verkar ladda sidorna, men däremot inte på den här datorn, nej. Så då tuggar på aftonbladet.se Men det räcker väl kanske med att ha Opera på en av de här två datorna. Jag, jag har ju också Opera Mini i mobilen som är avstängd. Ja. Under Dolly Parton Jaha. Jag nämligen en platta här med Dolly Parton och så Skivspelande slängd man. jag har ju ett antal vinylskivor och så Som absolut inte går att spela Men, Kanske en tusen stycken Men Jag tittar Dolly Parton på mig här På en platta som vi köpt 80-talet någon gång Stor byst Och lite slitsad klänning och så Det är väl det Bra bit över 70. faktiskt Verkar pigg och så. Den här... ja eh, hette han nu igen? Eh, den välkände Kenny Rodgers var det jag, som har blivit till åren och nyligen avled. Han var ju rätt så gammal jag tror. Han var närmare 80 faktiskt. Minns den där duetten som de två gjorde. ...krisen skrev de när evenemang ställs in och besökarna uteblir jag då fan. När eh, Andreas Järpigt är jag som är med dig Den här eftermiddagen eh, och När idrottsföreningars aktiviteter Och även dagliga verksamheter <hör> Ja, Stoddy Parton och Kenny Rodgers gjorde en duett Tillsammans på 80-talet eh, Ja, vad hette den nu igen Jag tror att det var den de spelade nyss här på Dala Radionet är... titta på fyran också här. Ljudet är borta det är fel men jag kan ju fortfarande se på televisionen faktiskt. Och när det gäller SVT så kan man faktiskt både se och höra via den här SVT Play som funkar via mobilwebbläsare eller mikroläsare. <hör> ja, det här coronaepidemin den sätter djupa spår i hela världen faktiskt. Totalt arbetslösheten har väl rusat iväg totalt här nu och så. Den svenska ekonomin är ansträngd faktiskt och så vidare. Bustrafiken i Jönköping är skyddstoppad så att ja, busstrafiken i Jönköping är inställd den här lokala Jönköping är. Hur man ska kunna ta sig fram Jönköping utan bussar det lär väl bli mycket och mycket så här taxiresor och annat då faktiskt. för att kunna ta sig fram och förbud för spottloss skor på fotbollsplanen kanal fyra på burken till höger, för kunde jag lägga ut det låter på en tv via kablar men det är bortkopplat till något tekniskt fel på min television men det får duga helt som det är jag kan nu se på själva burken Bingo och, uh, ja det kom lag så att säga vi upp och ja vi, vi gör någonting så att säga då det är låten social distansering. Ja där i vart 200.000 100 2.300. Nej i Sverige var det miljoner smittade över hela världen. funktionsnedsatta i en grupp då som har lite glömt bort jag tänkte man stänker, stänger ner daglig verksamhet ja. och, och så Ja, över 200 000 döda alltså, vi förstår ju er själv <clears throat> vi ska ju också senare här ta ner uh, kväll med svegott, uh, som en MP3-fil för att det är nämligen uh, webb-tv det där uh, måndagar klockan 20 Och flera timmar via Youtube och Facebook Men det går att ta ner som en MP3-fil i efterhand Om man inte vill titta via Youtube och så Jag tror jag använde Podbean sist där Faktiskt det. Om man minns rätt jag ska se här om man kan ta mig fram till podbean.com Och sen Vänta Kodbin.com. Och där så tror jag sökte på kväll med svegott. Förra måndag var det över 4 timmar faktiskt. Jag övrigt har man ju betalt för de här. Den här morgonprogrammen på radio svegott. Och tydligen är man också i konflikt med Törreborda kommun. Och även då någon polis också faktiskt i Elgarås där. Det kom någon e-post för om det där också. Men jag orkar inte med att trycka på det hela. Ehm Ja. Lite linjespänning och sånt som låter här men det funkar i alla fall och jag får bedriver då. Sen har vi ju naturligtvis idrott i grund och botten då med allt vad det innebär. Vi har i Stora, runda tal kan man väl säga, runt 200 aktiva i vår verksamhet under varje vecka som är med i någon form av våra aktiviteter. Så att eh, onsdagar har vi tänkt koncentrera egentligen mot stavgång och sen på torsdagar har vi tänkt ha något som vi kallar för rörelseglädje. Och hela tiden, den sociala distanseringen måste inte hålla allt för nära i bakuret när ni gör de här aktiviteterna utgår ifrån. Ja, det är ju jätteviktigt att vi har hela tiden och därför har vi också då etablerat flera ledare kring verksamheten så att vi kan eh, verkligen trycka på att, att det här att, att umgås i det här fallet är också med, med säkerhet så att säga. Så att, eh, Ja, så att vi nu kan garantera det för det vill vi absolut inte bidra till någon sån smittspridning. Och avslutningsvis ja, då Christer Ring, aktivitetsansvarig på idrottsföreningen Heroes som tillsammans med gemensamma krafter och projektet Aktiv fritid i Gävle startar vad säger, aktivitetsdagar. Ja. <tryck> Jag ska skicka upp den här, våra viser till <skratt> archive.org så att jag får ner den till C-datorn. Jag kommer här in på poddbin här på C-datorn också. Ska vi se om man kan söka på kväll med Svegot och ladda ner en MP3-fil. <skratt> ja, det är bara måndagar. Klockan 20 webb-tv, Youtube och Facebook och sen efteråt senare kan man ladda ner det hela som en MP3-fil. Exempelvis via plattformar för podcast som det ju eh, kallas och man får tålamod mod också med varma tror <skratt> torre som är uppför lite konstigt men eh, det fungerar ju faktiskt och man får helt enkelt ha lite eh, tåla mod eh. Man ser att det inte går så fort direkt när man pillar med markörer och annat. Men det fungerar och man får ha tålamod. Och nu ska vi se. Nu kommer in här på poddpin.com på C-datorn. Det tar en stund att ladda. Och där var det gubbar som hade hjälmar på huvudet också. Det ser väldigt konstigt ut. Gubbar som har hjälmar och hörselkåp på huvudet här. Gula gröna. Ofta far de omkring i små skåpbilar också som dyker upp här varje sekund. Men som sagt, farna vinter blev det i alla fall inte, men det är bra kallt. Och... Det var väl inte heller någon direkt värme på gång här framöver. Men det blir åtminstone några plusgrader om daggarna. Med A på... tut tätt tätt tätt eh jag ser här man kan få upp här Radio Haninge i våra viser till archive.org och delas till över till c-datorn och idag har vi haft promenaden när vi pratade i mobilen trycker ner under hakan och så på halskragen och babblar på det kan ju blåsa och så det kan inte påverka jag kan ju inte höra det låt. riktigt Om jag inte pilla på det efteråt, men det brukar jag inte lyssna på. Jag brukar inte lyssna på mig själv. Och just nu gassar faktiskt solen. Den där väl försvinna ganska fort, men den tittar åtminstone fram. Ja, här tittar solen fram och strax så är den borta. Men sen kommer den tillbaka och sen försvinner den och sen kommer den tillbaka. Och, ja, ungefär så. Den tittar fram lite då och då. Lite då och då. Igår tog vi upp mycket från Lokman.se det var igår det ja det var igår det så att eh, vi kanske inte ska ta upp eh, samma ämne som vi tog upp eh, igår och tjata om detta idag igen Och de här direktskändningarna är ju ganska så. Improviserade. Så att det blir ju som det. Det blir, jag har alltså legat och sovit, sovit också. Sogit, ja. Jag har inte legat och sågit. Jag har levat, le levat. Ja. Jag kanske har legat och legat och sovit några timmar förut. Jag vill ta igen mig och ta en liten tupplur Ett antal timmar För att orka med Man har ju så försäkligt mycket Kläder på sig faktiskt här Man kan inte gå ut lite lätt Klädd, det är så försäkligt Kallt Faktiskt här Och jag ska se om jag kan Söka på uh, Svegot här Som jag gjorde sist På podbin.com. det tista och på måndagarna sen sju kväll med svegott som webb-tv via Youtube, Facebook. det är det går nu Men sen kan man ladda ner det hela som en MP3-fil. och jag har testat förra måndagen från poddbin.com men egentligen är det alltså webb-tv som sänds klockan 20 måndagar kväll med Svegot via Youtube kanalen som Svegot har och Facebook-sidan men det går alltså att ladda ner som en mp3-fil efteråt Det det... Som är väl utbredd fast alla inte vill erkänna det- så har man ändå någon del av det på något vis. Och den är ju också lite besläktad med countrymusiken. Att det är väldigt lätt att ta till sig och, och så. Mm. Och folk vill dansa och det blir så mycket mer än bara- att man står rakt upp och, ner och lyssnar på en låt. Det är dans och, och en kultur helt enkelt som vi också har haft här i Sverige. Men Martin, den nya skivan nu, du måste ju berätta när vi släpper den. Och vad det är för skiva? Vilken, ja. vilken Martin pratar om här nu? Martin Engström och ah, okay. Martin Riverfield. Ja, ja. <laughs> ja, men då chillar jag här. <laughs> ja, men vi släpper ju en skiva som heter På svenska 10 juni. Så nu är ju full fart och förklartan liksom. Det är jättekul. Så på ett är nu positivt med corona. in i en studio och hålla på. Istället får vi ut och spela live. Ja, och för vår del att vi får er hit och kunna spela live. Exakt. På behörigt avstånd, ska ja. vi säga. Ni får gärna lida en låt till. Vad, vad blir det för någonting? Ja, då är jag inne på det här med dansbanden som Ann-Sofie pratade om. Jag, ibland har jag skrivit några så här dansbandslåt, försökt i alla fall Och skicka ut så här och här låter fick jag svar på en gång. Ja, men bra, liksom från några stycken. Ja, men för du är ju väldigt duktig på att skicka låter som sagt till andra artister också. Det är ju Helt otroligt. Vad många du har skrivit enligt som inte folk vet. Ja, man, man får många låtar som <laughs> inte blir någonting. Ja, men äh, när fick jag svar så här, då tänkte jag, ja äh, men här kanske vi ska spela en själv tänkte jag så, så spelade Så spelar vi in den och släpper den äh, mot ett lyckligt slut heter den och vi släppte den förra året som singel och den kommer på nya skivan. Och sen träffar jag en en kompis äh, Mattias Brun. Han är med i Lars Kister så jag träffar han på krogen så kommer fram. Du, vet det vad? Vi har spelat in den här låten nu. <laughs> Så, och, då, och de också spelar in den. Så kul. Det gör väl ingenting? Nej, det är skitkul. Ja. Och nu får vi höra den i en alldeles speciell egen akustisk live-version här i P4-dalarna mot ett lyckligt slut. Martin Rubifield and Wheels of Fortune, Ann-Sofie och Martin från bandet. Tusen tack för att ni kom hit och lycka till med skivsläppet då i början på juni. Tusen tack. Tack för att vi fick komma hit. gav det jag till perrongen Perrongen Och lämna ditt brev som att din kärlek tagit slut någonstans på vägen på vägen mot ett lyckligt slut Våra drömmar var så stora Vi hade allt och lite där till Men jag förlorade dig någonstans Där på Ett lyckligt slutt Och jag hoppas att det går bra Att du får svar På din resa mot ett lyckligt slutt Men du kommer igen när våren kommer Det har du alltid gjort förut Och vi säger ingenting Om det som varit När du spelar en Det går bra att du får svar på din resa mot mot ett lyckligt slut Då har jag hoppas att det går bra att du får svar på din resa mot ett lyckligt slut Mot en resa, mot Lilligt Martin Riverfield och eh, ja Ann-Sofie Lindström från bandet Martin Riverfield and the Wheels of Fortune här med mot ett lyckligt slut. Livemusik i P4 Dalarna. Nu till någonting helt annat. Nyhets Emmy, hej. Hej. Vi ska prata nedskräpning i naturen, eller hur? Ja, men det ska vi. I nyheterna i helgen kunde vi höra Isak Hedenskog. Han var ute och stödade Österdalälven i Innsjön. Han var inte ensam, men ja, det fanns en hel del skräp att plocka upp, berätta hand om Med tanke på hur mycket vi lyfter upp så tror jag nog vi är ganska så mycket nytta faktiskt. Vi lyfter upp både plåt och plast och glas och alltihop. Liksom. Det, är, ja, det blir rensat på riktigt. Isak i Innsjön sa det är en av alla unga i landet som nu under våren städar älvarna i Sverige. Och han är då, som jag var inne på, långt ifrån ensam. Han är ju inte det. Det är ju många barn och ungdomar i landet som engagerar sig i att städa upp i naturen efter alla som skräpar ner. Och då pratar vi inte bara om älvar. Det är rekordmånga barn och unga som deltar i organisationen Håll Sverige Rents skräpplockardagar. Rekordmånga? Hur många? Just nu är nästan 700 000 Jesus barn och unga. Eller? Det är jättemånga i hela landet och det är drygt 50 000 fler än förra året så det är ju ett rekord. Och det är både barn i förskolan och skolan och ungdomar i olika föreningar som är med. Här i Dalarna då? Hur många är vi här? Nästan 17 000 barn och unga är anmälda till de här skräpplockdagarna i detta nu. 190 skolor, skolor, förskolor och föreningar har anmält sig. Är det någon dalakommun kommun som sviker? Är barnen i någon dalakommun kommun som... Är det någon som liksom skiter i det här eller engagerar sig alla? <laughs> ja, de städar faktiskt det hela länet ja, så det behöver inte höra på det. Här, det. Mm. Men det är ju lite fler skräfflockor anmälda i vissa kommuner än i andra. Och det beror ju lite på storleken på kommunen. I Orsa är det strax över 200 anmälda medan det är fler än 3000 i Folle kommun. Snyggt jobbat alla kids där ute alla rekord många kids där ute som städat runt om i landet nu en koll på vad det snackas om i. vi kan vara väl höra vad eko har sorterat ut ur nyhetshögen eller vad man nu ska säga För en höll utbildningsminister Anna Ekström plangst där hon klargjorde att det inte kan bli något stort studentår men att klassvisa utspring kommer att tillåtas, däremot inga studentflak och stora fester. Hon vände sig också direkt till de som tar studenten i år. Du vuxen nu. Samma stora och tunga ansvar som på andra vuxna i vårt samhälle. Ditt agerande kan avgöra människors liv eller död. Utbildningsminister Anna Ekström Frankrike tänker börja lätta på restriktionerna där i maj det sa främjande Edouard Philippe idag och tanken är att börja öppna de franska skolorna den 11 maj. Philippe sa också att det ska ske en stegvis öppning av daghem och lågstadieskolor inte fler än 15 elever i varje klubb ska också franska affärer kunna öppna den 11 maj men inte några restauranger eller barer. I förmiddagsprogrammet onsdag så tar jag emot systrarna Kallur- när de lägger rapport om vad de har spanat på under veckan i sportvärlden. Och jag åker och träffar en svan. Han heter inte... Den här finns i folkärna och är vild- och har gjort Kurt och Margaret Bertlins trädgård till sitt territorium. En riktigt härlig onsdagsförmiddag blir det med Lina- och Lars. Vi hörs mellan halv tio och ett. Ja, ett, en... ett är ju på annars den. dagen med tutet <skratt> Ja, april här 2020 och eftermiddag. Tack för att ni lyssnade och dela våra länkar. Tack för att ni lyssnade på och dela och sprid våra länkar. Pod.com och på svensk. kan man lyssna på ladda filen.com den här appen är stor för min mobil för att eh, internminnet <coughs> internminnet är för litet kväll med sveg ja, jag försökte säga att eh, det var kväll med svegot ja. avsnitt 8.3 där man tog upp om Åkerssons separation kultur Jonerna och flock i immuniteten. Om några år så har vi laddat den här sidan också så att jag kan själva MP3-filen. Man kan alltså gå in på podd söka på Svegott. Det upp, kommer upp kväll med som en mp fil Men det här sänds ju som webb-tv klockan 20 måndagar väl med Svegott via kanalen och Facebook-sidan. släpps Kungen, och eh, t Ja, kast podd plattform. fortsätter lillen och måste få ni tänka om det några gånger att det ska väntas minusgrader under kvällen och natten att och tänka på blöta vägbanor kan frysa till. Har nu en trevlig kväll. Den ska vi från trafikradion och glöm för alltid inte bort att tipsa oss på vår telefon 020 999 444. Så alltså Lasse Lindell från Trafik- och Serviceredaktionen den här tisdagseftermiddagen börjar jag lida mot sitt slut. Klockan har blivit halv sex. Jag lämnar över till Lotta Persson och nyheten här i P4 Gävleborg. Bollnäs ordförande Markus Nygren lämnar sitt uppdrag och tidigare har två andra styrelseledamöter i den krisande bandyföreningen också lämnat. Johanna Strandberg har nu gått in som tillförordnad ordförande och ska leda det tuffa arbetet fram till årsmötet i juni för en förening som just nu saktyrelse spelartrupp och har skott på två miljoner kronor. Vi har ju ett kraftfullt arbete där vi måste både se kortsiktigt- vi måste rädda den situation vi sitter i just nu med underskott vi har- och vi ska säkra ett, ett långt samtidigt som vi är i föreningen- och jobba på ett mer sätt. Valberedningen säger ju att det ska, ni har varit sju hittills- så att det ska mm. bli åtta i fortsättningen. Mm. Det tycker jag är positivt. Vi behöver många som kan engagera sig och som sitter på stor kompetens- för att kunna driva föreningen i rätt riktning och nog kunna landa i att vi är en välfungerande förening med god ekonomi. De flesta är väl kanske ändå mest nyfikna på när det finns en ny spelartrupp. Är det, är det möjligt att säga idag? Nej, jag kan inte säga när vi, när vi har en färdig spelartrupp. Men det jag kan säga det är att vi jobbar väldigt hårt med det arbetet parallellt med det här med ekonomi. Det är en grupp av människor som sitter och jobbar med Med förhandlingar med spelare och de träffas i stort sett varje dag, träffar de någon spelare och för diskussioner. Så det arbetet går framåt, att göra. det. Det sa Johanna Strandberg som alltså är tillförordnad ordförande för Bollens Band och reporter var Leif Eriksson. En man i 55 års ålder åtalades idag vid Hudiksvalls tingsrätt för försök till grov våldtäkt. Mannen ska enligt åtalet ha försökt tvinga till sig sex med en manlig medpatient på den psykiatriska avdelningen på Hudiksvalls sjukhus. En händelse som inträffade i oktober förra året. Joakim Johansson åklagare i målet. Ja, som jag beskriver stämningsansökan så fullbordas inte den här våldtäkten utan det avbryts av personal som jobbar dit och, och kommer in dit och, och då upptäcker man att målsägaren eh, ligger naken på undergruppen och händerna bakbundna Jag förstått av stämningsansökanden att målsägaren själv var medvetslös eller som du skriver katatonisk betyder det att han inte märkte vad som hände? ja, det stämmer. han har sove eller möjligen då varit medvetet löst under det här händelsens förloppet. så han har inte märkt att det har hänt förrän då efteråt när när det här uppmärksammas. Han vaknar till också i samband med att det blir ett visst tumult där upptäckt att någonting händer men ingenting av själva våldtäktsförsöket har han jag förstår då, upptäckt Det sa Joakim Johansson, åklagare och, och reporter här var Jimmy Ros. Idag så hade Sandvik årsstämma och beslutade att ingen aktieutdelning kommer att betalas ut för räkenskapsåret 2019 på grund av den pågående coronakrisen. Det var för ett par veckor sedan som Sandvik, likt andra storbolag i Sverige, meddelat att de dragit tillbaka förslag om aktieutdelningar på kommande årsstämma. Nu är det dags för juniornyheterna. Om barn får vara ute, älgar och pommes ska det handla om. you <laughs> Jag heter Niklas Jonsson och vi ska börja i Spanien och några som är otroligt glada över att få vara ute. För efter att ha varit tvungna att hålla sig inne i sex veckor får nu alla barn och unga i landet gå ut igen. Spanien de har haft väldigt hårda regler om att alla måste hålla sig hemma. Men från och med den här veckan får alla under 14 år ta med sig en vuxen ut i max en timme om dagen. Men man får inte gå till några parker eller liknande och man får inte gå mer än en kilometer hemifrån. så ska vi spana efter älgar hemifrån. Ja, några av er kanske redan har kikat in i skogen i Kullberg vid Ångemanälven- för att följa den stora älgvandringen. Med massor av kameror runt om i skogen har tv-tittare i några veckor nu- dygnet runt kunnat följa och spana efter älgar. En av dem är Theo Johansson från Örnsköldsvik. Man på det, man ser man är inne i det- Man vill, man vill verkligen veta mer. Liksom. Men ibland kan det vara lite så här. Man kan inte bara vill ha action hela tiden. För det är, väldigt ofta så händer det inte jättemycket. Men det är det jag tycker är så roligt med det. Det känns som man fiskar nästan. Man får vänta tills det händer något. Och det brukar bli några timmar om dagen. Och han har hunnit med både älgar men också andra djur. Och missar till något. Då har han hjälp. Det är några i min klass faktiskt som kan kolla på det. Vi kan förklara för varandra liksom vad vi har sett och sånt. om exempel om ni ser att jag missar någonting då kan min kompis. Exempelvis berätta för mig vad som har hänt och sånt. Och den stora elvandringen den går att se på SVT Play. Och ät mer pommes. Ja, det tycker i alla fall belgiska potatisodlare. För ingenstans i världen mumsas det mer pommes än i Belgien. Men på grund av coronapandemin har flera restauranger fått stänga och speciella pommesfestivaler har ställts in. Landets lager är nu fulla med över 750 000 ton potatis. Så nu uppmanas Belgiens invånare till att hjälpa till. Ät mer pommes, helst två gånger i veckan, tycker potatisodlarna. Och i Storbritannien där fortsätter den här mannen att göra succé. Ja, vi har tidigare berättat om den nu hundraårige Tom Moore som samlat in pengar till sjukvården i Storbritannien genom att gå hundra varv i sin egen trädgård. Men det slutar inte där. Tom har nu varit med och spelat in en version av låten You Never Walk Alone med en kör av personer som arbetar med sjukvård. Och den är nu en av de mest lyssnade låtarna i hela Storbritannien och han har hittills samlat in över 300 miljoner kronor. Sveriges Radio presenterar Kvällspasset i P4 med Christer Lundberg. Mina damer och herrar, var ni än är och vilka ni är. Mycket varmt välkomna till Kvällspasset det är jag som är Christer. Och det säger ju sig självt att ljudet spelar en avgörande roll när det kommer till radio. Men den här veckan får det lite extra fokus när vi efterlyser lyssnarnas favoritljud. Det börjar ju med ljudet av det smattrande våregnet mot takfönstret som väckte mig igår morse. Och, och slutade med kål. Ja, nu laddar vi ner. Vi laddar ner. Kväll med Svegott 8.3. Från podbin.com till C-datorn. Den ska över sen till D-datorn. del datan också via archive.org. Det tar en stund. Medan vi lyssnar på det här klippet det så fall inte att lyfta ruren och ringa in på 020 22 10 20 så här har det låtit titels. Gör det här någonting för dig Freddy? Ja, det är falsk från börorna. Det är det. Vad härligt. Ja, det är underbart. Det finns ett mycket bättre krisvill. Om allt är fixat och färdigt i stallet och allt är tyst och lugnt och hästarna bara står och mumsar så där, då är det rätt vissigt. När man är ute och cyklar, och man kommer... Har man gröt i käften så sputter man ut gröten så blir det tågböjt i Tegumajtrop där en si sida i en serietidning eller bok. Okej, okay, och vad får det dig att känna? Mm, det är spännande. Man vet inte vad som ska hända i nästa ruta på nästa sida. Min favoritdjur är ju det första akkordet i ju ha Days med Beatles. Aha, kan du på något sätt illustrera hur det låter? Nej. <laughs> Nej, det var rätt krångligt att ta det även på gitarren, men du vet det är point. Ja, spilva ljud. Särskilt starten på ett spilva hit. Och vad känner du när du hör det? Ja. Nej, men det är bra bara alltså. Det, det, det låter lite. Ja, se, se det, det, det är ingen... Ja, varma datorer är långsamma och så Men det fungerar man för att hålla mod Nu kan jag inte prata fortare med pålig i käften och... Intresseklubben kan notera också Att jag tittar på kanal 1 Titta går bra Men det går inte att höra Nej Man får titta men inte höra Höra Starten till ett Speedway-heat Um, och nu kommer strax inspelningen av kväll med svegot 83 man tog upp exempelvis Åkersons separation i alltså från D-datorn och den här uh, Svegott eller kväll med svegot kommer ju om en stund i att se datorn, men det tar en stund vi eh, kan få över den till D-datorn också här Jag kanske kopierar själva URLen och lägger in på nyheter media.kätgang. man inte, finns det. Ja, det var en bra. -låt, men det är skålåt, men det försvann ju ganska så uh, fort medisdn. Ja, varför man spelar diskomusik dygnet runt på Sveriges Radio det kan man ju också undra. Det är väl Sverige runt på ett an med en på tutet. Lite snor i nes och en blåsa som är besvärlig för man dricker mycket drycker och Vätskas är en flicka ett kök på ett an med en på tätt diskmaskin. Ja, det har jag aldrig förstått mig på faktiskt. Man kan ju diska själv, det är bara en eh, blandning av varmt och kallt vatten och skrubba lite med en diskborste på ett glas eller tallrik så är det strax rent. Det går på några sekunder och det här med diskmaskin har jag aldrig förstått. varför man håller på så man tar vatten från en kran och disktras eller diskborst och gnuggar lite grann och sen är det rent, det tar några sekunder och sen sätter man det i diskstället så att jag aldrig förstått varför man använder en diskmaskin, det får fullkomligt obegripligt Ja, man hade inga strumpor på sig, men det gick väl även utan. Ja, nu har det kommit ner till C-datorn där. Men lite senare så får vi också den här, våra visor. Va? Nej, det var ju då kväll med Svegot. Jag är inte trött. Ja, det är så mycket som händer här vi skärmar <skratt> jag har legat och, och sovit och så och är jag knappt vaken när man kommer upp men jag har ju förstått att tre miljoner människor är smittade och över 200 000 döda och Sverige är väl 2355 döda personer. En kortklippt dam också. Faktiskt en del kvinnor har ju inte så mycket hår på huvudet och så. Och idag såg jag två nigresser också. Det var ju intressant. Ja, hur man än vrider på huvudet så är det svarta damer överallt i långsötan och damen på ettan har väldigt sexiga glasögon som blinkar fint i glasrutan. de här glasögonförsödda damerna. Förr hade man ju glasögon som täckte halva facet. Och, ja. och lyssna utan att behöva vänta på att jag ska läsa upp. Just nu finns det över 430 kommentarer att ta del av. Och det är väldigt många härliga exempel. Vissa med illustrerande djur och bilder också. Så, så det är ett hett tips att gå in där. Sverige idag är väl på ett Uh, an där fladdrade det i hår 1 och det här corona drabbar alltså hela världen och hela det svenska samhället påverkas på olika sätt negativt av den här epidemin faktiskt jo man kan pilla på text tv men det orkar jag inte med, jag har tillräckligt med att pilla på Mina fingrar räcker inte till faktiskt ibland. Man, man skulle ha fler händer och tummar och så och pilla med. Och i studion har vi en radioapparat också med datahögtalare för P1. Där ser en svenska speltanta med en hörsnäcka i ena örat och den vanliga sladden som hänger och inglar åt olika håll. flinskade gubbar också i Sörmland som heter Nordström i efternamn med de sedvanliga glasögonen och utan det förskräckliga skägget. Man undrar var alla skäggiga gubbar kommer ifrån med ett förskräckligt äckligt skägg och ofta hemska glasögon och ofta är de helt flintskalliga. som kallar det ägg ägg Jag tror att eh, det fria Sverige har haft problem med eh, Töreboda kommun och även med polisen på något sätt i Elgarås. Det kom ett eh, nyhetsbrev här förut faktiskt som eh, innehöll. Man skulle trycka för att läsa ett uttalande från eh, föreningen Det fria Sverige- Ja, det där kan man nog se på svegott.se och andra länkar men det har jag faktiskt inte tid med just nu jag har lite annat att pilla med exakt just nu ibland händer det mycket i studion man är ju trött och så, man måste ta tupplur här och vila och så innan man orkar med det här och sitta här och pilla få äh, 60 äh, eftermiddagarna Ja, nu blir det något lite fel här Jag måste ju ha äh, äh, länken till äh, ja. äh, Vi ska ta en sak i taget här Jag ska lägga till äh, spellistan på C-datan här Jag har inte hunnit med det Där har vi i kväll Med Svegott Nummer 83 Som ska in i spellistan Och sen var det också Väl den här Våra visor Som ska ligga sig i en spellista På C-datorn Och VU-player Men vi sänder från det Datorn, det är mycket som är Invecklat här och så det är svårt att förklara allt. Men detta sker samtidigt som jag pratar i själva i mikrofonen. Och ja, pandatet timmar. ser vi småbarn här på 8:an. Jag tänker på vad som hänt Och pojkar och små flickor som pratar i riktig hög. Att vi Vi något Och här ser man inte mycket människor precis. Vi har mycket hus men man ser husen. Jag ser husen men jag ser ju inga människor. Hur man än vrider på sitt huvudet så ser man inte några människor i långsuttan. Man ser bara... Ja, jag kom åt en kabel här så att det blev tyst men nu hörs det en intern lyssning. Ja. Man ser inte många människor i denna mycket märkliga håla. Möjligtvis några enstaka människor som rör på sig. På kul. man ser ju mest husen men man ser inte många människor direkt ödsligt. Dött. ...och ödsligt på gatorna. Och ser man människor så är det bara ytterst få. Någon enstaka litarackare som rör på sig. Och där var det små småbarn också som pratade i någon slags mikrofon. nån apparat. Jag vet inte riktigt vad det var för apparat. Så de pratade i på ett... ...ett an... ...ett, ett an... I do, I do, I do this for you all the way from for day. Oh, isn't it a day down day? I do, I do. We got made Mickey. We clear. I do, I do. I do your shades and and so nice. Lucy. Och varma datorer så, långsamma så Det fungerar man får mycket tåla faktiskt. Det går inte så fort som man säger så med olika. momentar väntar sig. folk till Så länge man får ha tålamod när man jobbar med de här två Datorerna och jag kan tyvärr bara göra en sak i taget här. Vi får ju ja, vara Jag skulle lägga till en spellista här nämligen. På c datorn nu. V-U-player För att det är mycket studioarbete Vi ska se nu, det var ju eh. ja, um, Radio Haninge, våra visor ja, 28 april har vi där Och den kommer nu ner till spellistan C-datorn, VU-player VU-player Den kan man inte sända ifrån Men man kan spela upp Repetera spår Eller en spellista och Man kan inte lägga till url eller man kan även starta En fil på, med en timer På en bestämd tid Det kan fungera, men ibland Så vill det inte fungera, men man kan också ställa in då Väl Datum eller klockslag Och få en fil att starta upp på eh, en, ett bestämt klockslag. Jag har inte testat det på väldigt länge- så att jag kan inte riktigt uttala mig om- att det verkligen fungerar i verkligheten. Nej. Ja, just det. Det var en sak till. Det var ju kväll med Svegot som skulle ner eh, på spellistan- eh, Och där är någon form av förkortning som används i fil, filnamnet. Kväll med svegott. Det är väl K. KV, någonting. Som fil, ja. K. Vad står det, där? KM. Kväll med svegot 83. Den här ska vi skicka upp. till arkiv.org och sen kommer det ner till den här datorn också d-datorn HP6 55, jag kollar på ettan här det är någon ja det är ju Sverige, det är ju Sverige runt som sänds nu på ettan uh, ja där ska vi också då spara spellistan Ibland så byter jag spår och så annat i de här spellistorna no. och på ettan Sverige runt så är det också en metrolog där som ska uttala sig om veddrätt i vårat avlånga land. Sverige som från början hette Svitt Jodd. Sverige hette alltså Svitjod och det var två folkstammar i huvudsak det var Svear och Göter och efter mycket krigande och dödande så kunde man enas förr hade varje landskap en kung landskapslagar men de två stammarna Svear och Göter kunde till slut lägga ner stridsyxan och enas Svear och Göter alltså Svealand och Götaland och då bildades också riket Sverige Sverige men det gamla namnet var väl Svitjod Sverige alltså jag tror att det är en version man pratade annorlunda för långt tillbaks och egentligen är väl namnet Sverige, tror jag, Sverige Sverige. Sverige. Jag tror att det gamla språket långt tillbaka var en blandning av norska, danska och isländska. Faktiskt, det, det stavades också annorlunda helt enkelt i Sverige ända in på början på 1900-talet. Så har ändrats med själva stavningen. Man använde ofta ordet F till exempel öffre. Stavningen, stavningen har varit annorlunda tidigare i den svenska mäktiga. Eh, historien. Eh, det är väl inte någon större värme på gång och så i vårt avlånga land. Det är en rätt så kylig period. Vi får hoppas på några plusgrader på dagtid så att det inte blir någon form av snö som Nej det vi har en kall och kall kylig period framför oss. Dess värre, även in i maj månad. Men. Det är ju ändå. Det är ju ändå bar. Eh, mark faktiskt men det var lite grann på hustaken och lite grann på eh, gården och så i morse lite vitt eh, men det smälte ju sen eh, bort. Eh, Sverige idag 1:an här visar man också eh, tittar bilder från olika delar av landet som tittarna har skickat in. Eftersom det det. Television och Sverigekanalen är inte någon television, det är ju en radio, det är ju en radio, men inte en vanlig radioapparat, Jun. Nät radiostationen, webbradiostation som hörs via internet. Ni måste ha internetuppkoppling för att kunna höra våra digitala sändningar som det väl kallas. Man kan inte vrida och ratta på olika frekvenser och ändra antenner och så för att kunna höra våra radioprogram. ett eh, 20-tal kanaler faktiskt att eh, pilla på och så vidare och hålla koll på det tekniska det är ju också en ganska somfattande del av det hela som sköts av en och samma person faktiskt men det går ju rätt så bra tycker jag Ja, här låten minns jag. Jag minns att min, min första flickvännen, Anneli Blond, 18 år från salen, hon diggade. Och även jag faktiskt, Dion, eller Dion Warwick, som i början på 80-talet sjöng Heartbreaker. Jag tror att låten var skriven av bröderna Gibb. De skrev alltså låten för att Warwick den är fortfarande väldigt bra. Be? I... Vi eller jag hade 19 kvadratmeter med kök från dusch i källaren eh missomakransen Södertäljevägen 146 och hade fått lägenheten tack vare min pappas arbetsgivare Gösta Skoglunds returpapper AB Albano, det är borta och sen köptes ganska huset jag fick ju då liksom alla andra flyttade bort och jag hamnade på förändringsregeln 14 och jag och min flickvän Anneli så har vi ihop ett tag och uh, vi skulle ju äta pizza också uh, man ringde pizza Pino och uh, pizzagubben sa tio minuter och eh, när jag kollade för några år sedan fanns fortfarande pizza och kvar i midsommarkransen men de hade flyttat till en annan, annan adress och det var jag som fick hämta allt och eh, vi kollade på eh, vi kollade på Dallas eh, sen tog det slut men vi var vänner ändå och hon fort, fortfarande kom eh, när jag kom upp lite grann i huset där på Södertäljeväggen 146 i nätta och Där bodde jag bara något år Och sen hamnade jag på Främlingsvägen 14 Hon var med också ute på Väga där också Den här lilla lilla stugan och så Som hade varit en cirkus Vagn Nu är det rapport på ettan också De sedvanliga glasögonen är på Det verkar som alla gubbar och Journalister har glasögon Ofta skägg Glasögon och flintskalliga Det är påfallande som många journalister- har glasögon faktiskt. Eller så här som syns i tv-rutan. Mm. Vi ska alltså få över en- mp3-fil här från C- till D-datorn kväll med Svegot. Man tog faktiskt upp- Åkessons separation- Och det går säkert också spekulationer kring det här. Vad som orsakade att det tog slut mellan Åkesson och den rödhåriga Louise Eriksson i Sölvesborg kommunalråd. Röhaug. Rykten går att så men jag tror att hon var från Gävle från början om jag minns rätt på något visar. och där såg vi också en svart av där med, ja som är vandrande cirkustält insvepte tygstycken som fladdrar i stormbindarna så att ibland blir det väldigt mycket att pilla på i studion samtidigt som jag ska prata i mikrofonen och det kanske låter lite rörigt ibland premiärminister Våra kanaler fungerar på liveonlineradio.net När man väljer Sweden och hittar Sverigekanalens kanaler Liveonlineradio.net Våra kanaler fungerar på tunein.com när man söker på Sverigekanalen Men observera Ni kan alltså inte använda webbläsaren Chrome Om ni ska höra våra kanaler på tunein.com när ni söker på Sverigekanalen och inte heller på liveonlineradio.net Ni måste helt enkelt använda en helt annan webbläsare än krom Bäst är att lyssna via i mediaspelare på våra direkta serveradresser och kvinnan på ettan har väldigt sexiga glasögon De var så sexiga så jag var tvungna att byta kanal Direkta serveradresser kan man hitta via banner och badges, reklambilder kan man se och hyperlänkar. Normalt ska man ju ta papper och penna och skriva in det här protokollet i era olika mediaspelare och spara i en spellista. Ni trycker med finger, det tar några sekunder sen kommer det att höras ett ögonblick. I smartförbil kan jag rekommendera MR-rekorder. MR-rekorder. Där lägger man till URL-er, Var noga med att skriva protokollet som det står. Om det inte fungerar kan ni använda snedstreck listen.pls eller snedstreck listen.mtu. Och där har jag lagt in en del av våra kanaler. Jag trycker med ett finger och efter några sekunder så hörs det. Och det går enklast och fortast att lyssna på våra kanaler som ligger på Listen radio via eh, mediaspelare. Och där kan jag nämna två viktiga adresser för att hitta våra olika serveradresser. De allra flesta tror jag. dalakanalen.webnode.se www.kanalen.webnode.se Och även då snedsteg Lyssna Ni har en meny uppe till höger där Där har ni också ännu mer Banner badges Reklambilder och hyperlänkar Till direkta stream Serveradresser Lyssna sen i Mediaspelare Som VL-player och till exempel MR Recorder för det har ni nämligen möjlighet att spela in också Flint, flint skalliga gubbe struttar med hemska glasögon och skägg ser man överallt och en sån ful gubbe ser vi på fyran här Jag tror att det är dags också för nya helgersen. sen Valborgs afton stod det 13 april Och sen tror jag dags för maj och där kom det snöfall över Gävle och Dalarna. Det blev alltså snö på första maj men Sosipacket är väl inte ute då för det är nämligen inställt. Det kommer tydligen ske digitalt via Sosipackets Facebook-sida. Och det var många år sedan som sosse var ute här. Jag har sett bilder från långsjuttan från <går> 2030-talet. Det var närmare tusen, tror jag. 800 som var ute och gick då. Gubbar som spelade dragspel på lastbilsflak och de gick över spåren på bruksområdet. Men det var nog länge sedan som sosse eh, firade första maj. Det var en sån i långsjuttan. Och de här hundratals gymnastikdamerna lättklädda som till slut efter en färd genom Långsötan låg på rygg och sprätte med benen på Klosterlidens idrottsplats. Den är ju helt död idag. Jag tror det var en fotbollsmatch förra året. Ungdomslaget Långsötan mot Kvarnsvedens ungdomslag i Borlänge. på Klosterlidens helt döda idrottsplats i Långsutten. Men det är väl många bruksorter som har sett sina bästa dagar. Ja, det var en, en trevlig eh, låt, men den försvann ju också väldigt eh, fort med en eh, hisklig eh, fart. Vi ska nu för över den här kväll, eh, kväll med Svegot 83 från måndagen från eh, C till D datorn. <kväll> det segeren sirap det känns som Carlsons kalister men det fungerar faktiskt. Och Besök också nyheter media punkt. chatango.com med ett t. nyhetermedia.chatango.com, svajkanalen.com, alltså svajkanalen.com. svajkanalen.com, dalakanalnode.snäs under. och g o b.com vi går av coronachatet så är nyhetsuppdateringen ganska så begränsade faktiskt. Är det schata som karon i halsen. Det också vet det. Ja i kaffebryggaren när de sista dropparna regnar ner. Ja vad var det? Nu hoppas jag få höra vad, vad Charlotte har att berätta. God kväll och varmt till Charlotte. Mm, tack. Favoritljud du? Ja, det är när vi står på Kommandos och våran låt Nart skiner på Seidon. Och precis när vi har tomma glas spelar våra änglar kommer. Det ljudet. Det är magiskt, magiskt, Tycker Jag och min doktor. Mm. Och för er som inte riktigt var Charlotte Pratt, Ni är till IFK Göteborg Vi är låten som spelar Ja precis Ullevi Ja När det. de kommer till låten där När spelarna liksom Äntrar Så Så då, då ryser Det är tyvärr möjligt att spela När, när alla Men låt Kan det vara någonting så kanske ni är i bakgrunden Du var din låt Det var helt en helt fin sak när det är Och så mycket Efter igen Och se vårat Ja jag, jag förstår det och det är helt på den känslan du beskriver identifiera sig med ja, och, och den här längtan också. Ja och gemenskapen och ha liksom stånk liksom plan och bottaplan. Och bottan liksom ge man kärleken och ja det och små ungöga. Jag kan tänka mig det. Det är ju väldigt svårt att säga när de här grejerna kommer igång igen men. Vi får inte ju hoppaet bara. Så får du lyssna uråt dig bort. Ja, det ska vi göra. Det ska vi göra. Ja, här kommer den. Joel Almet snart skiner på sig de ringde Carlott. Håll ut. Ja, det gör vi Jag tyckte dock alltid att innan jag själv blev pappa så tyckte jag alltid att små barn lägen tid och så vidare och nu när jag själv har fått barn så har jag ju fått ett helt annat perspektiv. Det är lite småtufft att vara uppe på nätterna flera månader i rad. Och igår när jag kom hem från jobbet och var dessutom svinhungrig så bara deckade jag. Jag orkade inte laga någon maten så jag bara la mig i sängen och kollade på det senaste avsnittet av Robinson. Och jag har ju börjat drömma väldigt mycket nu när jag sover. När jag väl sover. Och i drömmen som jag hade igår så drömde jag att min fru beställt hem hamburgare från McDonalds. Alltså en sån här rykande färska börjare. Och när jag vaknade till lite grann så var drömmensam. Alltså det låg en rykande färsk Big Mac på nattygsbordet. Så jag tog upp den och lät liksom den varma doften smeka mina näskångar. Eh, och det var då jag nyktrade till lite och insåg att den där hamburgaren inte var någon hamburgare. Utan det var min sons eh, bajsblöj. Så kan det gå. try we fight we fought oh det var sån hade varit snuskigt nu håller du på att ladda ner ja vi håller på att ladda ner mp3-filen med kväll med svegott avsnitt 83 där programmet släpps ju alltså som en mp3-fil efteråt eh sist var ju mellan 4 timmar kväll med svegott sens klockan 20 Måndagskvällar via Youtube-kanalen och Facebook-sidan som webb-tv. Men senare kan man ladda ner det också som en mp3-fil via podcast-plattformarna. Podbean.com till exempel. Och nu får vi ner kväll med Svegot här. Också till min HP 6 fem. Jag pillar eller trycker med tummen spar. Hick. Ah, nu. Och på C-datorn har jag fått webbläsaren Opera att fungera och ladda sidorna men inte på D-datorn. Jag får på att stänga den där webbläsaren och starta upp den igen. så det är någonting som gör att sidorna inte riktigt laddas som det heter hela vägen. 3 miljoner fall av corona över världen och över 200 000 döda 2 3 ja döda i Sverige. Och buss i Jönköping är skyddstoppad av normalförbud av Uh, utav, uh, ska vi säga, uh, skyddsombud som har stoppat bussförflykten i Jönköping. Det låter ju mycket märkligt faktiskt. Man undrar hur människor i Jönköping ska kunna ta sig fram och så när bussförflykten är stoppad. Uh, men det är kanske också en tillfällig uh, åtgärd som kanske senare uppevägs uh, faktiskt. På gejp GAB, eller gab.com Sverige kanalen är vi uppe i 139. följare just nu. Och det är så gab.com Sverige kanalen. Höll koll, håll koll på nyhetermedia.chatango.com med ett T. Nyhetermedia.chatango.com. Tablån Tablon hittar du också på dagens Eller kortadressen teeny.cc snedstreck dagens. Där hittar ni våran tablå. Jag nämnde sverjekanalen.com sverjekanalen.com gunnarandersson.blogspot.com dalakanalen.web node.se och twitter är ju då snedstreck dalagunnar. Dalagunnar på twitter. Och Nyhetsflödet är också väldigt begränsat sedan det här coronatjatet dök upp. Det mesta upptas av ett förskräckligt tjatande helt enkelt där. Det var ju en väldigt bra diskolåt men den försvann ju också väldigt fort. Ja, det här är Gabe eller gabe.com, vår nästa Sverigekanal är väl ett alternativ till Twitter, men vi finns också på Gabe eller gabe.com, nästa Sverigekanalen, nyhetermedia.chatango.com, ja. kväll med svegott, mp3-filen, mp3-filen. <kväl> från kväll med Svegott nummer 83 från måndagskvällen klockan 20 som webbtv först men den är också utlagd nu på Sverige Sverigesvepet ser också på uh, tvn fyran, jag kan inte höra något men jag kan ju fortfarande se efter tekniskt fel på uh, televisionsapparaten. den köptes ju för Ceter och Sigibok Nej inte Ingmar Munderbo men jag har haft lägenhet i Säter Sigeborg i början av 2000-talet. Ett. Och mobilen är också avstängd här. Man kan inte stirra på skärmen eller pilla och så. Och solen väcker. Ju lysa så om jag såg rätt så blir det snöfall på 1 maj. och eh, första maj tågen är ju då inställda och den här eh, vanligtvis väldigt besvärliga pollenklådan är väl inte heller så besvärlig eftersom det är ju så förskräckligt eh, kallt eh, ute och det är inte heller nåt direkt värme på gång men vi får väl hoppas att eventuellt snöfall på första maj smälter bort med några plus Eh, grader för att eh, det behövs ju faktiskt bara några eh, stigande plusgrader under dagen så att det kommer att smälta bort med tid än framåt dag n Det var fem eh, plusgrader idag get. Ja, det tar en stund att ladda ner Svegot eller kväll med Svegot i datamängden där. 120 megabyte. Men vi kommer senare att kunna spela upp den här eh, ljudfilen kväll med Svegot. Eh, via eller i spellistan på eh, VU-player men det tar ett antal minuter att eh, få ner den här eh, nedladdningsfilen. Jag ser på c datorn här att jag har fått ordning på Opera. Webbläsaren laddar sidorna normalt men inte på d datorn Och i mobilen som är avstängd har jag också webbläsaren Opera Mini. Den upptar bara cirka 11 eh, megabyte. Och jag nämnde då nyhetermedia.chattango.com Jag undrar vad det är för rollerstationen som har fått in You know it's true Everything about you Oh Do it for me Brian Adams som var kärlek var ute på att göra något för någon för att få någonting tillbaka i sin tur Och nu ska jag göra något för dig Can't death är det vi söker Ja, jag ska bjuda dig på ledtråda till en kändis Och är det så att du blir en vinnare Så kan jag tala om att Vilka du blir är det här? Ja. Vem är det som beskrivs så här på stan? Hon passar ju väldigt bra I sitt eh, korta blonda hår Hon är känd för sitt elektroniska sound Men har ibland inslag av soul hon har en hel gymnasiekarriär Som bestod av tre dagar <laughs> Mer än så var det inte Nej, hon ägnade sig att det hon Egentligen är bäst på Ja, vem är det vi letar efter? 020 314 314. 020 314 314. Och först in min rätt i den vinnare. Du har Abba här, du har Swedish House mafia, två olika generationer och så Molly Sandén. Grammisblad belönad tjej Häng med. På Lottoland kan du betta på några av världens största jackpottar I kväll är det dags för Euromillions superdragning Där jackpotten klättrar upp mot 1,3 miljarder kronor Vi och rycklar på Lottoland.se Lottoland, för dig över 18 år Ett tips från smarta till Vilken dig som är rätt här Spara tusenlappar när du ska låna till en ny bil Jämför över 30 banker och långivare på smarta.se. I tiden när vi måste hålla lite distans till varandra finns vi ändå alltid nära. Just nu får du klassiken Big Mac för bara 35 kronor. Välkommen till McDonalds och någon av våra 145 drive-thrus. Du sänker värmen och släcker allt som lyser Blir bara mörkt och nu går du här och fryser Och jag som bara ville spara lite el Och så blev allt så fel Ja, nu byter vi elavtal Sparat pengar i tusentals Visste du att elskling.se har hjälpt närmare en miljon hushåll Att få billigare el? Så vad väntar du på? Elskling.se Elskling.se Kom hem till kristallklara upplevelser. Streama HD med Sveriges snabbaste wifi i Fixantis Från 199 kronor i månaden. Just nu ingår streamingpaketet Kom hem Play Plus. Beställ på 90222, komhem.se eller i din närmaste Tele2-butik. Kom hem. Starkare upplevelser. Vi -e Ni frågade, vi svarade Med dubbelt så många jackpottspel spel som tidigare Ta del av Hypers Varderade <skratt> casino idag Nu, med hundratals jackpotar Dessutom får alla nya kunder Upp till tusen kronor i välkomstbonus Vi ses på hyper.com Älskling, du har slutat ägna Bra, då kommer jag med maten Ja, men akta, det är lite Allt <skratt>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 –på advisa.se. På sinfull.se har vi just nu extra månen på sexleksaker. Spara minst 20 på många av våra mest sålda lufttrycksvibratorer och bestsellers. Och om du inte kan bestämma dig, kan du blanda tre produkter från vår stora specialkategori. Tre för 600 kronor. Se mer på sinfull.se. Visste du att Mr. Green har Sveriges nöjdaste kunder inom kategorin Spill? Vi är stolta över att år efter år ge våra medlemmar både en kundservice och ett spelutbud i världsklass Är du fortfarande inte medlem hittar du fantastiska välkomsterbjudanden för casino, live casino och betting på mrgreen.se Välkommen till Mr Green Jag befinner mig på McDonalds Polen, men vi kan väl omöjligt vara på McDonalds i Polen Det är något lurt med det här Du där! Nej alltså Kupolen, där köpcentret heter Kupolen Jaha, ja, du tänker så Ja, eh, bryt, bryt Det här är ju inget scoop Nyhetstorka Välkommen till McDonalds Alltid goda nyheter Du vet väl att vår onlinebutik är öppen dygnet runt Och att du kan storhandla på bara fem minuter Ja, en hel Maxi butik fatt på nätet. Ega Maxi. Du klickar, vi plockar. Välkommen in. Har ditt hus gamla isolerglas som aldrig känns rena? avsklart erbjudande från oss på Borlänge Bil och Byggnadsglas Låt oss byta glas och ni slipper byta hela fönstret Snabbt, smidigt, effektivt Läs mer på glas.se Ska du skruva hos just nu 200 trallskruvar för bara tre år Jämofix, mer i pengarna Hej, hos bilverkstad får du 100 kronor i rabatt när du köper fyra nya nental, gissla ved eller kum Hitta dina bilverkstad, Desi. välkommen Hej, Karl Edin här. Kom in till oss. Karl Handel, där där proffsen handlar. Då hjälper vi dig att fokusera på inför försäljningen. Vi finns alltid. Prata med oss på fastighetsbyrån. Laddar här nej, nu. Kontakta all kontor. De Hej, det är jag en fönster. Hållbara fönster är ingen till för plastfönster. Äkta plastfönster tillverkade i Dalarna. På bredbandsval.se jämför du och hittar rätt bredband på din adress. Bredbandsval.se This is Justin Delake on Mix Megapole. Vi brukar höra att vi... Mm. Men känner du igen dem? Mm. Hon bara säger Mix. Mix. Mix. Inget säkert inte makt om. 145 drive-thrus. Järn och dörrbyter med Motfiage, Sveriges ledande fönsterbyter. Får du hela 20% rabatt på alla fönster och dörrar. Gäller även material. Läs mer om kampanjen på motfiage.se. Vi på Freedom Finance hjälper kunder att få bättre lån med att jämföra banklivare. Har du konto, krediter eller smålån? Låt oss hjälpa dig få bättre villkor. Freedom Finance, bättre lån sedan 1999. Pontus Gårding är här. En anledning till att så många väljer Snabbare.com är den snabba registreringen. Test visar att den är snabbare än världens största spelbolag. Testa själv. Dessutom dubblar Snabbare nya spelares första insättning upp till 2 500 kronor. Hej, Snabbare på Snabbare.com Hej, Farmod på här. Jag vill bara berätta att vi är tillbaka på krydstigen 43 igen. dubbelt så stort och dubbelt så många bilar i hallen. Det firar vi med massor av bra erbjudanden. Välkommen tillbaka till krytsigen. Bilmetro din bästa bilaffär. Handelsstål Gävle på näringen har ett brett sortiment av stål, plåt, armering med mera. Tänk globalt handla lokalt på Handelsstål Gävle. På bredbandsval.se jämför du och hitta rätt bredband på din adress. bredbandsval.se Bredbandsval.se Hej! Alexander Castro på fastighetsbyrån i Gävle här. Vill du också få bättre betalt vid din nästa bostadsaffär? Välkommen in! Eurofinans, störst i Sverige på fakturaköp. Vi snackar inte, vi betalar. Nu har vi öppet mellan 10 och 19 på vardagar, 10 och 18 på lördagar, samt 11 till 16 på söndagar. Galleriamian.se Figo featuring Saul Larsson like it is. Maybe you should lead this girl alone. the it realistic? Mm. Du ringde. Ja, men tack. Det ska finnas en till lyssnare. Där. Ja, med hjälp av Hanna så har vi fått fram en låt av Cornelius Resvick mm. som heter Turistens klagan. Mm. Och, det är, och det är mitt i själva låten när man hör... de där barnen skrattar det där för mig är gudomligt. alltså, det här ljudet så, du vet när barn skrattar och sen mitt i låten så är det en flicka som skrattar högre än han annan och det är så härlig en så härlig skratt så, och hon fick fram låten tror jag mm, det ligger ett klipp i listan turistens klagan och det är nog det här partiet då med barnen som låter vi lyssnar på det Raymond så hoppas jag att du njuter riktigt ordentligt ja det gör jag säkert Ja, ja. Ja, ja. riktigt fint alltså. ja. det är ju så. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja man kan sig så långt när man lyssnar på det det är ju. ja det, det är så härligt det är så uguiltigt och, och ja bara roligt att lyssna på det är den här låten jag ska ja faktiskt då. Så att, men jag jag kommer inte ihåg vad den heter men han har tog fram den just det turistens klagan med, med Cornelis Fresvik och Nej men det är roligt att du påminner mig om det här Det här har jag hört många gånger under min uppväxt Men det där är verkligen härligt Nu har vi ja, inte låten här Vi får nöja oss med, med just det här partiet Men det nej, var nej. alltid något Och stort tack för att du ju... ringde och berättade <laughs> Jag kan alltid hitta det någonstans <laughs> det, det tror jag inte ska vara några större problem <laughs> Tack ska du ha för kvällen ja, Tack ska du ha Raymond Sköt om ja, så gott nu Det hej hej <laughs> Hej Thank Välkommen till Kväll med Svegot, avsnitt 83 den 27 april år 2020. Jag heter Dan Eriksson och vid min digitala sida har jag Magnus Söderman. Mm. God afton, god afton. God afton. <laughs> och eh, beläget sådär snett under mig. <laughs> Nu pratar vi alltså inte i den fysiska världen för det hade varit väldigt konstigt här under skrivbordet och det är inget vi vill prata om utan jag menar i den här bilden på på videosändningen där har vi eh, vårt eget svar på Babben Larsson direkt från Gotland, Björn Björkvist. Hallå där! Låter jag, ska jag vara närmare Micke? Ja, lite grann. Um... Vi hade ungefär 30 sekunder på oss för, på ljudtest innan eh, och vi eh, använde det till att skratta och skoja med varandra eh, och därför <laughs> så blev det så här istället. Men det är ju viktigare att eh, komma igång på, på, med, med glädje och en festlig stämning faktiskt. Så att jag tycker det var helt rätt val av oss att göra det. Ja. Och för er som inte ser videosändningen då, så måste vi förklara nu att Björn sitter nu i en studio som ser ut att kunna vara Cobra SVT. Det är kolsvart. Har, så av polotröja bara. Nu ser man ju hans vita, mm. rosa hals. Den, den, mm. den är där. <laughs> Men det är fantastiskt. Jag, eller den här uh, Actors Studio. Vet du? När de sitter och pratar med helt svart bakgrund. Just. Så ser Björns studio ut just nu. Och du har ju fantastisk bild och fantastiskt ljud den här gången. Eller hur Björn? Jag tror det. Jag vet ju inte. Men jag hoppas ju det. Ehm... Um... Jag inser att jag borde ha haft en annan färg på tröjan. Det var bara några sekunder. Nu ser det bara som ett huvud som svävar omkring här. Ja, det är tur att du har knappar under halsen så, där, så att det liksom, man ser att det är någonting där. Det är ju tur ja. att du är bildskön, Björn. För att annars hade det i alla fall varit jobbigt för folk att så där fokuserat att se ditt ansikte i, i en timme. Ja, det, det hade aldrig gått. Om det vore någon annan. Det hade aldrig fungerat. Nej, precis. Jag ska er eh, titta på videoversionen för att det där ska övertaget eh, bli meningsfullt. Björn, hur har helgen varit? Eh, jo, jag inser mer och mer att jag håller på att bli min egen pappa. Eh, och det är ganska absurt. När jag var, jag tror jag var fem år och gick på eh, Lekis, hette det ju. Då... Eh, Hade vi en lekistidning, en sån här stensiltidning som vi gjorde själva. Och eh, fröknade fick jag alltid oss att säga en massa dumheter och skämma ut våra föräldrar och sånt där. Och då skrev jag vet tillfälle där att eh, vi hade åkt ut på helgen för att grilla korv och det trevligt i skogen. Vi åkte ut tillsammans, pappa gjorde eld och sen åt vi kallkorv. Um, för två veckor sedan så tog jag med mig barnen ut för att lära dem lite roliga grejer så vi stack ut för att... Um, hitta sån här geocache ah. och det sprang runt i en timme och, och de andra tröttnade ju. Barnen satt ju bara och glodde upp mig och väl på med jag grävde i grus och höll på att klättra omkring. När jag kom hem så fattade jag att där skulle det bara finnas en ledtråd, en text på en skylt där där man skulle plocka lite information ifrån för att få fram den rätta adressen. Jag fattade du ingenting och jag var ju totalt misslyckad. De, de, insåg inte, eller, de såg inte all storheten med det här. Inte jag heller kan jag säga att jag insåg att det fanns ju en storhet. Den här helgen så har jag tagit med mig barnen ut för att lära dem hur man hämtar björksav. Så vi var ute på lördagen och satte upp en flaska med sugrör och ståltråd och snöre och massa grejer. Jag hade med mig flera olika knivar. Jag hade med mig, alltså hela ryggsäcken var så preppad med grejer. Jag skulle ta den i morse till jobbet och insåg att jag inte kan ta med den för jag kommer att bli misstänkt för förberedelse till någon form av terrordåd eller liknande. Så vi gav oss ut i naturen och fick upp den här flaskan. Först vi en liten sväng och så kom vi tillbaka och inser att det här jävla suggröret har ju blåst bort. Vi letar fram det fast igen. Jag tar ännu mer ståltråd, linda runt, sätter upp överallt. Det blir en helt fantastisk upplevelse för grabben som är med där. Och vi går iväg på en lång promenad, kommer tillbaka och ser att nej det har inte droppat ner någonting men vi väntar till imorgon och jag tar med mig alla tre ungarna ut. Vi går ut där i skogen, marscherar glatt tillsammans och kommer till en alldeles tom flaska. Däremot har det runnit ner sav bredvid så, här, så att det gick ju för få fram sav men uppenbarligen så var jag ju helt värdlöst på det. Här. Så att, ja, jag ger mina barn små naturupplevelser men, men inte alls det som är meningen. Så min helg varit. Hur har er varit? Ja, eh, jag känner att jag, jag skulle sammanfatta min som att vi har varit lite i skogen med barnen. Eh, det, ja, det borde jag ju också ha gjort. Så, <laughs> men, så men, borde jag ju också ha sagt. Ja, jag tycker det, där, det var en spännande, en spännande utläggning helt enkelt. Eh, eh, ja, jag är lite chockad just nu. Jag eh, känner att jag vill bolla över till Magnus där. Hur har helgen varit? Nej, men jag har konstaterat att Björn är en mycket bättre far än vad jag är för att han envisas sig också med att visa allt det här. Ja, inte allt utan de här avgörande delarna. Titta här, jag är ute och går med mina barn. Vi är ute i skogen igen den här helgen också. Oj, vi är ute i skogen och är en sån jävla bra förälder men du, din tjocka jävel, ligger hemma och vilar. Och orkar inte alls gå ut i skogen och vara lika duktig som jag är. Och det är varje helg som Björn gör sånt där. Och Dan brukar också vara duktig på att lägga ut dig. Titta här, nu är jag ju, det är någon häst bakom mig, någon åsna eller fan vet var du är någonstans. Och mina barn leker och så kul. Och, nej, du får, ni får oss andra och få extremt dåligt samvete som, som inte känner för att gå ut i skogen varenda helg av någon anledning. Så jag har varit sur mest på er i helgen. Ja, det är, det är okej. Okay. Vi ska direkt hoppa in på det första ämnet och det är ju vår, vårt fasta inslag, nedslag i rörelsens historia. Och vi ska idag prata om forumet, det är väl att underdriva portalen kanske, nordisk.nu. Och för att göra det så har vi bjudit in Daniel Friberg. Välkommen till programmet. Tack så mycket. Hör ni mig bra eller? Du hars alldeles alldeles utmärkt. Först bara eh, hur står allt till med dig? Jo, tack. Jag ska inte klaga. Det är, jag tror att det är, vi gör det nog betydligt bättre här i Polen än vad ni stackare har hemma i Sverige som är tvungna att spara handla med corona. Här är allting är bra. Det är ju röser man kan inte bara gå och alla mat så det är det man borde göra en gång då i veckan. Vi tackar dag islamiskt. Ja, Islam men det är ju inte dåligt. Jag in bland genom mm. det. Här. Men för... att det är väl... Ja, precis. Det <skratt> <Eller för inget. skratt> Letade... <Alltså. skratt> finns någonstans i Magi. Nej, men hur som helst. Det, i det slog ju upp portarna. Men de var ganska hade De var lite långt matta bort. De här kommer i kontrörelseprofiler. Det, det är faktiskt utav en skönsidentitet. Snabbt. 27 är man på förståndet ton så räckt. Om jag vet hur mycket jag hatar. Men jag vet hur mycket jag Du har ju ett helt tal i, i vår ära till och med. Ja. <skratt> <skratt> <skratt> Verkligen, och jag gillade ju också Nordisk nu väldigt mycket. Gud vilken anhängare, varm anhängare utav detta. Jag minns också att Nordis. nu älskade länkar till din hemsida Patriot nu, Magnus. Absolut, det var någonting som stod högt i kurs. Man fick extra små... ...hade sant och kosmos egentligen. Där, vad händer? Nej, det blir som ett mikrokosmos. kallade. Inte min. Gillade tvän kunde man få på forumen. Poängen. Kommentarer. ingen Men det ändrade sig. Plöste små. Mellan. I uh, uh, nämligen att men uh. anledningen att att uh, folk till uh, Facebook är strömmer vård Så då, nu ser vi alla att börja skapa någon, uh, och, uh, problem att försöka uh, genom året. För, uh, och avliktning. Men om um, vi givit något bara in och för att uh, vi är människor. Det är där vi hade en, en tal där alla får hålla om Och, mm. Så, och uh, jag har mm. även den här rörelsen. De spelar rätt ska det skadefanda hade ett här, på den så och organisera och... så fanns det en konflikt så var man ju lättare Masarin hette jag eh ville all makt eh, på nordisk. Känner du så här efterhand att du bara använder den till gott? <laughs> mm. ja bara det det är en svår fråga att besvara på. Det är ju Det är klart. Det är så, Utan tvekan är det, det var värd, det är ju ingenting. Alltså, and, alla sociala sammanhang och sånt. Och det är bara den här sociala dynar, sociala dynarheten. Det är jätteaktivt i prim- Efterlandske tappade inte. Hade firat 34- mm. Men jävla. Hade ja, tid att ta Annika i Afton. Ah. Och att det, det är som ja, ett så. Ja, det låter väl. Ful mer i Nej. Har du någonting? Vad kan om man också... Det ska vara helt en lång liv i världsjöret. Ja, ja, nu är det finare. Kombo människor, det helt människor som är drivna och har en övete. Ja, precis. <laughs> det är ja, äh, väldigt många saker tack mm. vare den här plattformen. Kul för er men, men, Det är absolut så. Vi att det hade liksom, också för... kul. nej men alltså 95 var var en MP3 radio och typ vad va äter du just nu trådar och så vidare eh, men det är så eh, tittar som... på dem långsilda de är alltså närmare varandra ja. mm. så, så det, det är det inte själv så eh, kan jag ta ut på tre många som, helt enkelt som alltäktelom eh, katastrofer som som en pandemi till exempel utan även då kemiska och, och, och nukleära och så vidare. Så, så det, man får liksom ett heltäckande en heltäckande kunskap om hur man i, i krisberedskap helt enkelt. Personlig pri, krisberedskap. Vilken utrustning man ska ha och så vidare. Mm. Så den rekommenderar jag starkt. Den är, den är skriven av den tämligen kända survivalisten Piero San Giorgio som, som är mest känd för sin bok Ekonomik. Själv och väldigt, väldigt skicklig. så mycket till 400 personer samman Gå ut och ta då det billiga graf 200 miljoner. en enorm kris och, eh delade regeringen som på typ 10 15 år. Det är lite där. jag vill uh, hugga direkt. Och kultur är form av uh, satans uh, elände. Utan jag vill tillbaka till mesenaternas tid för att all vi har det var bra. Jag också att namnar Ja, Om man ska problematisera lite grann så visst det det att hålla sina arrangemang lämna tillbaka bar finansierade. Kultur. Det tycker jag ju att den fortsätter konkurrera det här men, denna, äh, det får ju en del krogigt på mellan gästerna. Så, det här ut på de där klubbarna och tänker det ju något annat så inte är är absolut att fortsätt att inte bli väldigt så här och... jag här men europeiska men europe brittiska ölhaken vet skulle stå i femton och äta. av restauranter så att vi behåller de stötta. Vi får veta och, och en del av dem är nu inte bara vi försöker loss som väntan igen utan kan vara rimligt de delar ut genom alla, utom det allt andra och så vidare konkurrerar ut. Nej men jag håller med. Men du ska lyftas så att en är inte egentligen prörd varje och där, där är, man spelas ut att i eh, er man skulle kunna tänka sig att ett sånt beslut kan, kan fattas i, i framtiden. så att, att att att diskutera tänk om vi inte hade gjort det tänk om Kristoffer Jerdin inte hade skrivit om böckerna att vi inte hade hoppat på det här att vi inte hade klagat att kontra inte hade bråkat om public service på på 70 80-talet att BSS inte hade gjort det och så vidare um, det hade ju då hade vi varit lång, längre ifrån än vad vi är nu det är ju vår uppgift att lyfta de här frågorna som kanske för tillfället är bizarra alltså vi gör ju det här när vi pratar om hemskolning Eller rätten att äga och bära vapen i Sverige. Att det skulle vara en självklar rätt. Det är ju sånt som de flesta svenskar. Till och med bland våra egna. Så här, <här, vad fan är det där för dumheter? Det är klart man inte kan göra det. Men mm. det är ju vårt jobb att göra det. För att om hundra år så kanske det blir sanning. Och det är principiellt viktiga frågor. Mm. Mm. Ja, vi, vi pushar det där. för. <här> mm. Ena på. Du Du sitter just nu. Vi visar var vi går. Var som kommer få. Lusta på. <här> Jimmy och bli. Hang Tykens kålfärg, medan hönslig med Teknikstools här en måndag kväll, eller hur? Ja, men så, så är det absolut. så lite strykt tänker jag bra. Sen har vi Var Varje Björnka, välkommen in. Tack. Jag, jag tycker kunskapen bakom oss. Men jag tänker att och ska vara en på det, så här. i förståh hur långt fylla mer och lite längre du har en en en position som du satt, du mig inte att komma klockan som bjälar. Jag vill åka på semester. Jag vill gifta mig och åka någonstans. Jag ska vara mamma. Jag vill enig, lära känna min vara. man. Precis. Man att de har varit ihop i tio år innan. Ja. Nej men det finns inte. Det finns inte. När du känns för Sverige, då håller du käft. Du låter nitens slampa brinna. Du går inte ut och svirar på krogen. Uh, och ställer till dig och gör bort dig och larvar dig. Punkt, slut. Det menar jag är som det ska vara och då blir du också, uh, då har du de fyra åren eller vad det kan vara och sen får du göra något annat och då kan du göra vad du vill och lite grann tycker jag det är samma sak hey, Jag tycker inte att Jimmy Åkesson ska acceptera eller bli ovätra. Det väljer ni att man, men befinner. vad händer så att man heter Jimmy Åkesson? Rappler av honom. Men om den här våldet och sen var så är ju frågan problem för det, var det är inte en bild man har bön. men det varit ett par, på vet jag inte, men Man har försökt vänta utan vi väl avgå från det här. Alltså det, det gör han Persson. Gör han var någonting för att för, för... Jag vet om att lyfta fram dem som är paret och sådär. Mm. Den bilden spricker ju lite grann nu får man, ju, får man ju säga. Men både... Eller framförallt hon var ju när gick med sympatia. Det här är ju såklart en... en Eh, varje steg åt andra hållet blir ju fel som sån... fördiorki eteriska människor eller, och de är rent perfekta. Aldrig så så får du inte se någon annan bild av detta utan det är så man man upprätthåller denna bilden för då kan vi också acceptera politiker som är dönyckar som oss själva. Men det krävs någonting och det är gjorde ju den den brittiska drottningen tvingades ju till anpassning genom att ta in ta in uh, skulle film drottning Merkel och halv uh, det behövs de, ja och, I att ett definitivt bild. Kanske med det. Svanset Han gjorde ett djurland ute. Arran i res. det. Han var. Han. Så bara, Men. det är. vi tillbaka Filmbevis händer av att uh, det musik. <fri> Genom land mot en dröm om kvinnor vinkör. Håller pojket. Du är i höjd. Mitt land i hand. par <fri> uppenbarligen blivit och är ett medborgarnaff. Och nu eh, numera, eh, det är liksom eh, och här nu på vad eh, fästande här riktigt. Och, nu får ni ge mig en sekund så ska jag göra det i en Det här. Där, nu den här igen. Det är ändå, att det ändå är eller, kör vi. Men jag tror att geristerna är riskerar. det byggligt om är inte. Som vi hade varit hemma. Jag tror att jag har pratat helt hemskt från Australien. låt. Men med det corona, har... utan det här är lite sett. Det det plusen då det får nu sluta lyssna och, och sluta liksom ta bandbredd från det viktiga eller något. Tack för mig. Vi, vi, vi försöker lyssna färdigt här då. Ja, vi kommer inte få höj springa någonting sånt där men det lilla vi får göra, vi försöker ta vi försöker utnyttja situationen. Det vi kan göra, vi försöker göra det vi kan i alla fall. Typ där vi var så fick de ju inte ta in hur många som helst, utan de har ju fortfarande restriktioner och vi blev precis utskickade därifrån, så att, för att det var för mycket folk. Det är fortfarande ungdomar som går ut, det är ingen annan som går ut. Ni ser ju bara ungdomar här, det är inga vuxna som går ut. Inga gamla som är i riskzonen. tänker ni att det ändå... Det här hade vi hela klippet. Nej, det är... Jag vet inte, Björn... Uh... Varför låter de så här? Jag vet inte, jag, jag, um, kan vi börja med, vad är det de säger? <laughs> v, vad är Lallish? Um, jag googlar här, uh, fick fram något slangopedia. En person nej, som är väldigt nej. oseriös, som folk inte tar på så stort allvar. Men jag får ändå inte in det i den meningen. Nej, han, han har ju fel också. Han använder blatt svenska felaktigt. Jag menar, hur illa inte det? Tänk dig alltså, alla orten kids som så här, Lallish, vad håller du på med? Ja. Alltså det han säger är alltså Lallish om vi hade haft corona Vi hade ju varit hemma Hörde ja, du, En din... person som är väldigt oseriös <laughs> Som folk inte tar på stort allvar Om vi hade haft corona Hitta <laughs> sig till journalisten då och med, Så han börjar med förnedra Aha, journalisten Du är lallish Du är alltså... Lallish. Och vi har Aha. inte corona För då hade vi inte varit här för att Han förstår lallish. ju inte det här med Ja. Att, att in... oh. Jag trodde han menade att de hade varit Lallare Kan man väl säga. inte det uh, ungefär uh, ett, ett annat slangord. Fast mer begripligt. Jag tror inte han använder det rätt. Nämligen. Jag tror att ortengrabbarna skrattar åt honom. Och kallar honom lallish när han använder Okej, okay, Om vi ska göra någon typ av... Utav... Men när, när sådana ord når, väl når de här svenskarna. Då är det säkert redan ute bland invandrarna. Ja det är klart. Det är klart. Men, de men, kommer vad inte det sitta och säga ah, vilken lallish. Utan de säger ju någonting nytt. Som de har importerat från något, uh, Somalia. Mm. Mm. Uh, varför svenskar pratar på det här sättet? Det här är ju, alltså de här är ju på många sätt offer för det här dominansbeteendet som, som utlänningar utövar, i framförallt i svenska förorter men på andra ställen också. Uh, alltså där um, svenskar tror eller känner att de måste anpassa sig för att bli accepterade. Alltså, det är det här som är Mona Salins dröm när hon säger att det är svenskarna som måste integreras i det mångkulturella Sverige. Mm. För att eh, genom att bete sig som en babbe, genom att prata som en babbe, genom att klä sig som en babbe, så hoppas man att babben inte ska babba loss. Det är liksom det som är poängen. och ganska omedvetet också. Jag menar, barn som tidigt flyttar... till någon ny ort tar ju ganska snabbt till sig den nya dialekten och inte sina föräldrars dialekt längre alltså folk kan ju till och med bli skåningar eller prata skånska om de flyttar dit när de är fyra, fem år och börjar hänga med en massa skåningar på eh, dagis Men sen frågan, jag, jag, tror inte bara, jag tror inte bara det är för att skydda sig själv utan jag tror det är ganska omedvetet man hakar på och, vad, vad andra säger och, hur låter svensk rapmusik För det är jättestort, tydligen. Mm, ja, om du... Ja, vi har ju lyssnat tidigare i något avsnitt på den här Einar. Mm, men jag vill liksom uh, någonstans tänka att han låter, så låter så här. Så här. Han ja. låter ju så här. Och det är ju massor av föräldrar, och nu, nu är det föräldrarna, som tillåter att deras barn <laughs> lyssnar på sånt. Uh, vilket är helt oförståeligt. Det är helt oförståeligt. För att även en förälder som inte nationell lyssnar ju på det där och bara, för i helvete, stopp. Men när man kommer titta på de här bilderna. Det är ju bara det är ju inte en massa gättoinvandare som ska ta studenten. Och ut och fäst. Det, det är ju bara en massa svenskar som går runt tillsammans och låter så här. Kommer från det populärkulturella. Precis som vita amerikaner som sitter och lyssnar på. Han heter Snoopy Doggie Doggy. Doggy. <här> <här> <här> Okej, <Okay>, farfan. <här> uh, ja, och alltså och. Du säger man ska ganska att till viss del måste man ju skratta åt det för att det är så absurt. Ja, uh, men jag skulle ändå säga att det här inte det här är inte tal om att man pratar ibland om sociolekt, alltså en, en dialekt beroende på din socioekonomiska grupp eller klass tillhörighet. Och för det finns ju sådana exempel. Alltså vi vet ju uh, slangord och så vidare som växer fram inom vissa skikt av samhället och så där. Ehm uh, Men det är inte det det handlar om här. För att man pratar ju inte så här om man lär sig normalt svenska Utan det här är ju en anpassning till, som du säger, rapmusik och, och den här typen. Alltså gettofjeringen av Sverige. Mm. Äh, och, och jag vill återigen tipsa om filmen Idiocracy. Eller mm. Id och republiken. Äh, där äh, man åker in i framtiden och det här har fått ta över helt enkelt. Och alla pratar så här. fast i en amerikansk kontext, för att fördömningen har gått så långt. Mm. Det frågas i chatten, jag tror inte att folk i Kinekebrä-Hult pratar så här. Um, nej, inte lika mycket. Det tror inte jag heller. Jag tror att det är ett stort fenomen. Man har en, en djupare kulturell identitet och för den delen en djupare äh, dialektal äh, identitet äh, på mindre orter som här i Älgarås eller på andra ställen, naturligtvis. Uh, det har nog tagits in till vissa, för att det finns ju alltid ett segment av befolkningen som vill vara storstad, också i småstan. Och de låter nog, försöker gärna, om de lyssnar på sånt här, men det är, det är sällan man lyssnar på den här typen här. Uh, Senast i dag när jag var ute och åkte så kom det någon sån där haggabil, och det var någon uppenbart lokal, uh, lokal uh, förmåga som ekade på stereon som sjöng om att han hade minsann vänner i Varnhem också. Uh, som en <laughs> annan ort här. Ja, har är det ju och Är det eller? Uh, jag vet inte. Uh, och uh, ur den bilen, bara för att fortsätta lite sån här. Så kommer det då tre stycken svenskar. Uh, Bonpöjkar. såna här växta herrar. Och uh, en uh, utlämning uh, Riktigt sån här uh, arabisk. Uh, som man ser i förorten. Med uh, halva röva syntes. En stor snus. Och typ Edmedusa tröja. Och det är så väldigt undligt för mig att se det här. Jag, jag blev bara tyst och tittade och tänkte så att där är det ju då han som fortfarande är tvungen att appropriera de svenska bondpöjkarnas kultur för att annars får han stryk antagligen eller liksom blir det ut, utfryst. Va? Jättekonstigt. Men nej jag håller nog med. Sånt här hör vi nog sällan här på samma sätt som i storstaden. Fast jag tror ändå att man tar till sig bara att det kommer lite senare för att Det går ju steg för steg, det börjar ju i gettona, sen blir det ju även i innerstan och de lite finare familjerna man plockar kanske inte allting exempelvis med sienarspråk, det har ju kommit för steg och idag Här pratar vi tusen år och gör Vad fan är det med? Ja Allmänt Och så återigen Äh, så finns det ändå, finns det ändå ett jobb, välkommet, ja, precis. Jobb, äh, jag, jag menar dag. Hur har du tänkt att befria Sverige? Motiv då, Sverige och svenska, är ibland levande och sådär, nivåer och vad levande och det är ju någonting som du och jag, Magnus och andra.